8. Ми зупинилися під вербами біля Кемптонського парку, щоб поснітати. Там гарна місцинка. Понад самим берегом галявина, вкрита м'якою зеленою травою, довкола схилилися верби. Ми щойно перейшли до третьої страви хліба з джемом, коли з'явився якийсь джентльмен у сороці та з короткою люлькою в руках і запитав, чи відомо нам, що ми зайшли в чужі володіння. Ми відповіли, що наразі ми не замислювались ні про що таке, що могло б змусити нас дійти такого висновку, але якщо він запевнить нас своїм словом, джентльмена, що ми справді зайшли в чужі володіння, ми без жодного сумніву готові йому повірити. Він нас у цьому запевнив, і ми за це подякували, але він і далі ходив коло нас і всім своїм виглядом виявляв невдоволення. Ми запитали, чи можемо ще що-небудь зробити для нього, а Гарріс, завжди готовий підтримати розмову, запропонував йому скипку хліба з джемом. Вочевидь, джентльмен належав до певного товариства, члени якого присягалися ніколи не вживати хліба з джемом. Він досить різко нам відмовив, ніби обурений тим, що його намагаються спокусити, і додав, що вважає своїм обов'язком виперти нас геть. Гарріс відповів, що якщо він вважає це своїм обов'язком, то неодмінно повинен його виконати, і запитав джентльмена, у який спосіб, на його думку, це найкраще зробити. Гарріс Має досить кремезну статуру, та є зріст у нього добрячий, тому виглядає він чоловіком міцним і жиловим. Джентльмен змірів його поглядом і сказав, що він піде порадитися зі своїм господарем а потім повернеться і кине нас обох у річку. Звичайно, ми його більше ніколи не бачили, і, радше за все, він просто хотів заробити якогось шилінга. Є такі нахаби, які вештуються вздовж берега і досить непогано заробляють. Улітку вони тиняються біля річки і шантажують довірливих простаків. Вони видають себе за уповноважених власником осіб. Найкраще в таких випадках залишити йому своє ім'я та адресу, щоб власник, якщо він справді має якийсь стосунок до цього всього, зміг викликати вас до суду і довести, що ви сиділи на шматковій його землі і завдали йому якихось збитків». Та переважно люди за своєю природою настільки ледачі і сором'язливі, що їм простіше щось йому дати, сприяючи шахрайству, аніж покласти цьому край, показавши, бодай, трішечки твердості характеру. Якщо вже справді є власники, яких можна в цьому звинувачувати, то їх потрібно викривати. Егоїзм прибережних власників зростає щороку. Якби це було їм під силу, вони перекрили б вздовж усю темзу. На невеличких притоках чи десь на заводях вони вже так і роблять. У дно річки забивають палі, від берега до берега натягують ланцюги, і на кожному дереві прибувають цвяхами величезні таблички з попередженнями. Від одного вигляду цих табличок у мене всередині все закипає. Мені хочеться їх позривати і товкти ними по голові того, хто їх почепив, доки з нього не вийде дух, а потім поховати його і поставити йому ту табличку на могилі замість надгробка. Я розповів про свої почуття Гаррісові, але він відповів, що в нього вони ще гірші. Він сказав, що убив би не тільки того, хто наказав начіпляти цих табличок, а й усю його сім'ю, усіх друзів і родичів, а потім спалив би їхній будинок. Я зауважив Гаррі собі, що, на мою думку, це вже занадто, але він відповів «Ані скілечки, вони насправді на те заслуговують. Я ще й якихось веселеньких пісеньок заспівав би на згарищі». Мені було прикро бачити в Гарісові таку кровожерливість. У своїй інстинктивній жадобі до справедливості ми не маємо опускатися до звичайної помсти. Мені довго довелось переконувати Гаріса, щоб пробудити в ньому більш християнське ставлення до цього. І зрештою це вдалося. Гаріс пообіцяв, що дасть спокій друзям і родичам та не співатиме на згарищі пісеньок. Якби ви будь-коли чули, як Гарріс співає комічні куплети, ви б зрозуміли, яку послугу я зробив людству. У Гарріса є нав'язливе переконання, що він вміє співати комічні куплети. Друзі, яким доводилось його слухати, зовсім іншої думки. Вони переконані в тому, що Гарріс не вміє і ніколи не навчиться співати, і взагалі йому не можна дозволяти навіть пробувати це. Коли Гарріс... Відвідує якусь вечірку і його просять заспівати, він відповідає «Але ви знаєте, я співаю лише комічні куплети». До того ж, він каже це таким тоном, щоб всім було зрозуміло, він співає їх так, що достатньо один раз почути, і можна помирати. «Чудово!» – усміхається господиня. «Заспівайте нам одненький містер Гарріс». Гарріс встає. Із засяючою посмішкою великодушного джентльмена, який збирається подарувати комусь щось надзвичайне, підходить до рояля. «Попрошу ти ще», – каже господиня. Зараз містер Гарріс співатиме комічних куплетів. Як цікаво. Перешіптуються гості, поспішають із оранжереї, спускаються сходами, збираються у вітальні, всідаються до і посміхаються в очікуванні. І… Гарріс Починає. Звичайно, коли хтось співає такі куплети, ви не особливо переймаєтесь його голосом, не дуже слідкуєте за тим, як складаються слова. Ви не звертаєте уваги на те, як співак, зрозумівши, що затягнув надто високо, на середині ноти раптом сповзає донизу. Вас не хвилює темп. Вам байдуже, що він на два такти випереджає мелодію, потім посеред рядка зупиняється, про щось там сперечається з піаністом, а після того починає куплет заново. Вас цікавить лише те, про що він співає. Чого ви не очікуєте? Так це тієї колізії, що він пам'ятає лише перших три рядки першого куплету і повторює їх, допоки не настане час співати хором. Ви не готові, що він посеред куплету може зупинитися і почати хихикати, приказуючи, що хай би як це було смішно, але, подай, він луснув, не пам'ятає, про що там йдеться далі. Потім він, намагається щось придумати сам, а перейшовши вже до зовсім іншого куплету, раптом все згадує і без будь-якого попередження повертається назад, щоб проспівати вам те, що він забув. Ви не... А тепер я спробую описати, як Гарріс співає комічні куплети, і тоді ви будете в змозі судити про все самі. Гарріс перед роялем звертається до публіки. «Боюсь, ця пісенька досить стара. Ви всі її, звичайно, знаєте. Але це єдина пісенька, яку я знаю. Це куплети судді з Фартуха. Ні, я не мав на увазі Фартух. Я мав на увазі... «Ну, ви знаєте, що я мав на увазі зовсім інше. Ви будете допомагати мені хором». Усі починають шепотіти, перечуваючи задоволення від співу хором. Лунає вступ до пісеньки судді із суду присяжних у бездоганному виконанні нервозного піаніста. Підходить момент для вступу Гарріса». Гарріс пропускається повз увагу, піаніст починає нервувати, знову починає вступ, і в той же час починає співати Гарріс, видаючи перших два рядки першої пісні Лорда з «Фартуха». Знервований піаніст намагається завершити вступ, потім полишає його і намагається підігравати Гаррісові пісеньку судді і засуду присяжних. Він бачить, що щось не збігається, намагається зрозуміти, що він робить і де він є, відчуває, що розум полишає його і зупиняється. Гарріс добродушно підбадьорює піаніста. «Усе гаразд, у вас все чудово виходить. Справді? Продовжуйте». Знервований піаніст. «Здається, тут якась помилка. Що ви співаєте?» Гарріс не замислюється. «Як що?» «Пісеньку суддій із присяжного суду. Ви що, не знаєте її? Хтось із друзів Гарріса із глибини кімнати. Та ніж, Йолопе, ти співаєш куплети Адмірала з Вартуха. Довга суперечка між Гаррісом та його приятелем про куплети, які він насправді співає. Врешті приятель замовкає, вирішивши, що вже не важливо, що саме Гарріс співає, аби лише співав». Гарріс, не приховуючи образи через таку несправедливість, просить піаніста розпочати наново. Піаніст розпочинає вступ до пісні Адмірала, і Гарріс, вибравши на його думку слушний момент для вступу, заспівує «Коли я був ще молодим, і став я адвокатом». Загальний шум сміх, який Гарріс сприймає як комплімент. Піаніст, згадавши про свою дружину та сім'ю, здається в цьому нерівному поєдинку і йде. Його місце займає чоловік із міцнішими нервами – новий піаніст Бадьоро. «Ну, друже, ви розпочинайте, а я за вами. Будемо без усяких вступів». Гарріс, до якого поволі починає доходити, в чому річ сміється – «Заради Бога, я вибачаюсь, я справді переплутав ці дві пісеньки». «Це мене Дженкінс спантеличив. Ну, починаємо». Співає, його голос звучить ніби з підземелля і нагадує гул землетрусу, що наближається. «Колись давно ще хлопцем молодим, в повірника в конторі служив я розсильним». Повертається до піаніста. Дуже низько, друже, давай на ну спочатку, якщо не заперечуєш. Знову співає перших два рядки, цього разу високим фальцетом. Для частини аудиторії це виявляється великою несподіванкою. Якась стара пані біля каміна починає плакати, доводиться її вивести. Гарріс продовжує: І мив, я вікна, двері, мив, і я. ні, ні. Я скельця в дверях вичищав, і я підлоги натирав. Ні, от дідько, вибачаюсь смішно, але щось я не можу пригадати той рядок. І я і я перейдемо до приспіву, співає. Тепер я траляля у королівськім флоті адмірал. А тепер разом знову останніх два рядки. Усі співають хором «Тепер він траля ля ля ля ля ля ля ля у королівському флоті «Адмірал». Герріс не помічає, яким дурником виглядає, як дратує людей, які не зробили йому нічого поганого. Він щиро вірить, що розвеселив їх, і каже, що куплети заспіває ще раз після вечері. Коли я заговорив про комічні куплети та вечірки, мені пригадався один досить цікавий випадок, свідком якого я був. Оскільки цей випадок багато в чому проливає світло на загальний процес мислення людини, я думаю, слід про нього згадати на цих сторінках. Зібралась ціла компанія світських людей, на нас був найкращий одяг, ми вели вишукані розмови і всім було дуже весело – Усім, за винятком двох юнаків-студентів, які щойно повернулися з Німеччини. Це були звичайні молоді люди, і видно було, що вони почуваються якось неспокійно і незатишно. Все, що відбувалося, видавалось їм дуже нудним. Правда була в тому, що для них ми були надто розумними. Наші високоінтелектуальні вишукані розмови, наші витончені смаки – все це було понад їхнє розуміння. Серед нас вони почувалися зовсім недоречно. Їм не слід було там бути взагалі. Пізніше кожен з нас із цим погодився. Ми виконували на роялі п'єси старих німецьких композиторів. Ми сперечалися на теми філософії та етики. Наші залицяння були сповнені достойної елегантності, і навіть жарти в нас були найдобірнішими. Після вечері хтось продекламував французьку поему і сказали, що вона була чудовою. Потім одна пані заспівала сентиментальну баладу іспанською. Там було стільки пристрасті, що дехто з нас навіть не втримався від сліз. І тут підводяться тих два молодики і запитують у нас, чи доводилось нам коли-небудь чути, як Гер Слосен Бошен – він саме приїхав і був у їдальні, співає свою знамениту німецьку жартівливу пісеньку. Наскільки ми пам'ятали, ніхто з нас його не чув. Юнаки розповіли, що це найсмішніша пісенька, яка будь-коли була написана, і якщо ми бажаємо, вони приведуть Герас Лосена Бошена, свого доброго знайомця, щоб він нам заспівав. Вони запевняли, що пісня настільки смішна, що коли гер Слосенбошен одного разу співав її перед німецьким імператором, того, звісно, німецького імператора, довелося заспокоювати та вкладати в ліжко. Вони казали, що ніхто не може заспівати цю пісню так, як це робить гер Слосенбошен. Під час її виконання він настільки серйозний, що може скластися враження, ніби він виконує якусь трагедію, і від цього стає ще смішніше. Вони запевняли, ніколи ні голосом, ні манерою виконання він не виказував, що співає щось кумедне, і що цим він все тільки зіпсував би. Саме ця його серйозність, яка межувала з пафосом, робила цю пісню такою смішною. Ми відповіли, що не можемо дочекатися, коли почуємо її, бо нам дуже хотілося посміятися. Тож вони пішли донизу і запросили Гера Слосена Бошина. Схоже, він із задоволенням готовий був співати, тому що прийшов одразу і без жодного слова сів за рояль. «Зараз ви насмієтеся!» – шепотіли юнаки. Вони прийшли через кімнату і скромно розташувались за спиною професора. Гер Слосен Бошен акомпонував собі сам. Вступ нічим не натякав на те, що це мала бути жартілива пісня. Це було щось таке таємниче і емоційне. Від нього навіть мурашки поповзли спиною. Але поміж собою ми вирішили, що це в німецькій манері, і приготувалися до розваг. Сам я німецької не розумію. Я вчив її у школі, але вже через два роки після закінчення забув геть усі слова і після того став почуватися значно краще. Водночас мені не хотілося, щоб хтось дізнався про моє невігластво, тож я придумав для себе досить таки непогану річ. Я стежив за двома молодими студентами і повторював усе за ними. Коли вони посміювалися, я посміювався також. Коли вони реготали, реготав і я». Крім того, я ще час до часу хихикав і сам, ніби вловлюючи щось смішне там, де іншим цього зробити не вдавалось. Мені здалося, що з мого боку це було досить вдало. Коли почали співати пісню, я помітив, що багато хто так само, як і я, прикипів очима до двох юнаків. Слухачі посміхалися, коли посміхалися юнаки і реготали разом з ними». А оскільки юнаки пирхали, реготали і вибухали сміхом майже без перестану, все йшло просто чудово. Але чомусь сам професор не виглядав щасливим. Коли ми почали сміятися вперше, на його обличчі з'явився вираз надзвичайного здивування, так ніби найменше він очікував того, що його спів сприйматимуть зі сміхом. Нам це видалося дуже потішним. Ми казали, що ця його серйозність вже сама собою становить половину його успіху. Найменший натяк з його боку на те, що він знає, який у нього кумедний вигляд, зіпсував би геть усе. Ми продовжували сміятися, і здивування на його обличчі поступово почало переходити в роздратування й обурення». Похмурим, сповненим люті поглядом він обвів усіх присутніх, за винятком двох юнаків, які сиділи в нього за спиною, яких він не міг бачити. Ми покотилися зі сміху. Повторювали одне одному, що від реготу ми тут і повмираємо. Досить того, що від самих лише слів ми надривали животи, а тут ще ця його удавана серйозність. Ні, це вже занадто. Професор на останньому куплеті перевершив самого себе. Він поглянув на нас так сердито, розгнівано, що якби нас не попередили про німецьку манеру виконання жартівливих пісень, ми, напевно, захвилювалися б. Супроводжуваний цією сповненою таємничості музикою, його голос зазвучав так розпачливо й трагічно, що коли б ми не знали, що це жартівлива пісенька, могли б розплакатися. Він закінчив співати посеред неймовірного вибуху сміху. Ми говорили йому, що нічого смішнішого нам ще не доводилось чути, скільки живемо, і що коли слухаєш такі пісеньки, стає незрозумілим, чому про німців завжди кажуть, що у них відсутнє почуття гумору. Ми запитали професора, чому він не перекладе пісню англійською мовою, щоб прості люди могли зрозуміти її та дізнатися, що таке насправді жартівлива пісня. Після цього Гер Слосен Бошен підхопився зі стільця, закипаючи від злості. Він лаяв нас німецькою. На мій погляд, ця мова підходить для цього найбільше. Пританцьовував, розмахував кулаками і обзивав нас усіма англійськими словами, які тільки знав. Він казав, що ще ніколи в житті його так не ображали. Виявилося, що пісня була зовсім некумедною. Вона розповідала про юну дівчину, яка жила в горах Гарц та пожертвувала своїм життям заради спасіння душі свого коханого. Він помер і зустрів на небі її дух, а потім в останньому куплеті покинув її дух і пішов з духом іншої. Я не певен всіх тонкощів, знаю лише, що це було щось надзвичайно сумне. Сам Гербошен розповів, як одного разу він співав цю пісню перед німецьким імператором, і він, звісно, німецький імператор, ридав наче дитина. Він, тепер вже Гербошен, сказав, що всі знають цю німецьку пісню як одну з найбільш трагічних та найбільш хвилюючих німецьких пісень. Ми опинилися в досить незручній ситуації. Відповісти було нічого. Ми почали озиратися... Намагалися знайти тих юнаків, які все це влаштували, але вони непомітно залишили будинок, тільки-но ну, пісня закінчилась. На тому вечірка й добігла свого кінця. Я до того ніколи не бачив, щоб якась вечірка закінчувалась так тихо і без жодної метушні. Ми навіть не прощались один з одним. Просто поодинці спускалися сходами донизу, мало що не навшпиньки, і тримались затіненого боку. Ми пошепки веліли слузі подати нам капелюха та плаща, самі відчиняли двері і вислизали на вулицю, намагаючись якомога швидше повернути за і взяляко уникали один одного. Відтоді я не виявляю особливої цікавості до німецьких пісень». У пів на четверту ми дісталися шлюзу Санбері. Перед самими воротами шлюзу річка Казково-Малювнича. Та й обвідний канал зачаровує своєю красою. Але ніколи не намагайтеся гребти вгору по ньому. Я одного разу спробував. Я був на веслах і запитав приятелів, які стернували, чи можливо, на їхню думку, це зробити. Вони відповіли, що якщо я добре грибтиму, то вони гадають, це можливо. Коли вони це сказали, ми були саме під невеличким пішохідним містком, що проходив над каналом і з'єднував дві греблі. Я нахилився до весел, зібрався за силами і... почав гребти. Краще за мене не гріб ніхто. Чіткі розмірені рухи. Руки, ноги, спина – все було задіяне. Я відпрацював гарний, швидкий і ефектний грибок, робив усе на найвищому рівні. Мої приятелі запевняли, що спостерігати, як я грибу, саме задоволення. Минуло хвилин п'ять. Я думав, що вже десь біля самої греблі. Я обернувся, ми були під мостом. Точнісінько в тому самому місці, звідки я починав. І ті ж самі двоє дурнів, які надривалися від сміху. Виявляється, я як навіжений пнувся зі шкіри лише для того, щоб утримати човна під мостом. Після того, нехай інші грибуть проти течії в обвідному каналі. Ми підпливли до Волтона. Як на прибережне містечко, він досить великий. Як і в усіх прибережних містечках... До води підходить лише невеличка його частинка, тож, дивлячись із човна, можна подумати, що це поселення з якихось п'яти-шести хатин. Між Лондоном та Оксфордом лише два міста – Вінзор та Ебінгтон, можна по-справжньому роздивитися з річки. Усі решта ховаються десь по закутках, і до річки лише якась одна вуличка визирає і моя їм подяка за те, що вони такі уважні і залишили її береги лісам, полям і струмочкам. Навіть Реддінг, попри те, що він усіляко намагається зіпсувати, забруднити та споганити якомога більше всього довкола річки, виглядає досить благородно, ховаючи від людського ока добру частину свого потворного обличчя. У Цезаря, звичайно, також було невеличке пристанище біля Волтона – Щось на зразок табору чи якогось укріплення. Цезар узагалі любив зупинятися поблизу річок. Та й королева Єлизавета тут побувала? Від тієї жінки не сховатися, хоч би як ви намагалися це зробити. Кромвель та Бречоу, не той, що склав путівника, а той, за чиїм наказом відтяли голову королю Карлу, також навідувались сюди. Весела, певно, була компанія. У Волтонській церкві є залізна вуздечка для сварливих. У давні часи такі штучки застосовували, щоб притримати жіночі язики. Тепер від таких засобів відмовились, гадаючи через те, що забракло заліза, а більше нічого такого ж міцного не знайшли. А ще в церкві є визначні могили. Я хвилювався, що мені ніяк не вдасться завадити Гаррісові відвідати їх. Але він, схоже, не думав про них і ми – попливли далі. Угорі, за мостом, річка надзвичайно звивиста. Це робить її ще мальовничішою. Та водночас вона може вас і дратувати, залежно від того, що вам доводиться робити, тягти човна на мотусті чи гребти. Крім того, це викликає суперечки між тим, хто грибе, і тим, хто стоїть за стерном. У цьому місці на правому березі розташований Park. Це відомий старовинний маєток. Генріх Восьмий у когось його вкрав, не пам'ятаю в кого, і жив собі там. У парку також є печера, її можна відвідати, звісно, платно. Усі вважають, що вона чудова, але я нічого такого в ній не бачу. Потійна герцогиня Йоркська, яка жила в Аутленді, дуже любила собак. Їх була сила селена. Вона їй відвела окреме місце для кладовища, аби ховати їх, коли вони здохнуть. Там вони її лежать, близько п'ятдесяти, і над кожним собакою надгробок із висіченою епітафією. Але, насмірюсь сказати, вони заслуговують на те так само, як і кожен християнин. Поблизу Коруей-Стейкс, першої звивини вгору за Волтонським мостом, Відбулася битва між Цезарем та Касівелауном. Касівелаун чекав Цезаря біля річки і повбивав у дно безліч кілків, поставивши поза всяким сумнівом попереджувальні таблички. Та попри це Цезар річку перейшов. Примусити його відмовитись від цього було неможливо. От такий чоловік зараз нам знадобився б на наших заводях. Там, де Еліфорт і Шепертон... Підходять до річки також гарні місця, але жодна з них нічим особливим не вирізняється. Хоча у дворі церкви в Шепертоні я могила з написаними на надгробку віршами, і я хвилювався, щоб Гаррісові часом не заманулося вийти і повештатися довкола неї. Я бачив, як він вдивлявся у пристань, тому коли ми пропливали повз неї, я ніби ненароком зачепив гарісового кашкета і скинув його у воду. Убурений моєю необережністю і в запалі виловлювання кашкета, він геть забув про свої улюблені могили. Біля Уейбриджа, річка Уей. Маленька мальовнича річечка, по якій на невеличкому човні можна дістатися до Гілфорда, я давно хотів дослідити її, але все ніяк не виходить. Борн та Бейзінстокський канал разом впадають у темзу. Шлюзи стоять саме навпроти міста, і перше, що ми побачили, коли нам стало його видно, була Джорджева куртка над одними з воріт шлюзу. При більш детальному обстеженні виявилося, що всередині в ній – був Джордж. Монморанці розгавкався, немов скажений. Я заврищав, Гарріс загорланив. Джордж помахав своїм капелюхом і закричав у відповідь. Тут же вибіг наглядач шлюзу з драгою в руках, бо подумав, що хтось упав у шлюз, але побачивши, що там нікого немає, лише розчарувався. У Джорджа в руках був якийсь дивний пакунок. З одного кінця він був у круглої форми, а з іншого – з нього стирчала якась пряма ручка. «Це що?» – запитав Гарріс. «Пательня?» «Ні», – відповів Джордж, і в його очах промайнув якийсь дивний неприродний блиск. «Зараз це дуже модно. Усі, хто вирушає на річку, беруть його з собою. Це банджо!» Не знав, що ти граєш на банджо. вигукнули ми з Гаррісом в один голос. А я і не граю, відповів Джордж. Але мені казали, що це дуже просто, та я її посібник купив. Розділ дев'ятий. Щойно Джордж ступив до човна. Ми одразу залучили його до роботи. Звичайно, працювати йому не хотілося, про це можна було б навіть не згадувати. Він пояснював, що у ситі в нього був важкий день. Гарріс, за своєю природою людина черства і не схильна до співчуття, відповів, «Ну що ж, тепер в тебе буде важкий день на рідці. Це для контрасту. Контрасти завжди тільки на користь. Ану велась совість». Навіть стільки, скільки її було у Джорджа, не дозволило йому заперечувати. Щоправда, на його думку було б, напевно, краще, коли б я з Гаррісом тягнув човна, а він зайнявся приготуванням чаю. Адже приготування чаю – досить кропітка робота, а ми з Гаррісом мали втомлений вигляд. Ми нічого не відповіли, лише дали йому в руки мотузку. Він узяв її і вийшов із човна. Якщо згадати про мотузку, то це напрочуд дивна і навіть непередбачувана річ. Ви її змотуєте терпляче і дбайливо, ніби складаєте пару щойно придбаних штанів. А вже за якихось п'ять хвилин по тому, коли ви її берете, вона перетворюється на жахливий непокірний клубок. Я не хочу нікого ображати, але твердо переконаний, якщо взяти звичайну мотузку і розтягти її посеред поля, відвернутися на 30 секунд, а потім знову поглянути на неї побачити, що посеред того ж поля вона буде лежати згорнута, сплутана, вся у вузлах, із суцільними петлями і з кінцями невідомо де. Вам потрібно буде добрих півгодини, щоб сидячи на траві і проклинаючи все на світі, розплутати кожен вузол. Це моя загальна думка про мотузки. Звісно, є винятки, які заслуговують на схатку. Я ж не кажу, що такого не буває. Напевно, є мотузки, які додають честі своєму родові, свідомі, поважні. Вони не уявляють собі, що їх плетуть гачком і щойно їх залишать без нагляду, не перетворюються на серветки. Напевно, такі є. Я щиро вірю в це, але мені вони жодного разу не траплялися. Нашою мотузкою я зайнявся саме перед тим, як ми підійшли до шлюзу. Я не дозволив Гаррісові навіть доторкатися до неї, бо він недбалий. Повільно зі всією старанністю я змотав її кільцями, зв'язав посередині, склав удвоє і акуратно поклав на дно човна. Гарріс, дотримуючись усіх правил, підняв її і дав у руки Джорджеві. Джордж міцно взяв її і, тримаючи у витягнутій руці, почав розпускати так, ніби він розповивав немовля. Коли він розпустив із десяток ярдів те, що утворилося, більше нагадувало невміло сплетений килимок перед дверима. У таких випадках все відбувається, як завжди. Той, хто на березі намагається розплутати мотузку, думає, що в усьому винен той, хто її змотував. А коли людина на березі щось думає, вона про це каже. «Що ти хотів із неї зробити? Сплести сітку для риби чи що?» «Ти тут такого накрутив! Ти що, бовтори, не міг її змотати, як належить?» Час від часу бурчить він, несамовито змагаючись із нею. Він відкладає мотузку на рівне місце і бігає довкола неї в пошуках кінців. З іншого боку, той, хто змотував мотузку, у всій цій катавасії звинувачує того, хто намагається її розплутати. «Коли ти її брав, з нею було все в порядку!» – убурено відповів він – «Голову потрібно мати на плечах, коли щось робиш, у тебе все абияк, ти і стовпа скрутиш у вузол, якщо забажаєш». Вони вже ладні одне одного повісити на цій мотузці. Минає десять хвилин, і перший з них видає пронизливий крик, скаженіє і починає топтати мотузку. Намагаючись розпрямити мотузку, він хапає її у першому ліпшому місці і починає тягти. Звичайно, від того вузол затягується ще міцніше. Тоді другий вилазить із-за човна і йде йому на допомогу. Кожен робить щось по-своєму, і вони тільки заважають один одному. Вони хапаються за одну й ту саму петлю і тягнуть кожен у свій бік. Вони не можуть зрозуміти, де її щось тримає. Нарешті дають раду мотузці – і обернувшись, бачать, що їхнього човна понесло течією прямісінько на греблю. Одного разу я був свідком саме такого. Це трапилося неподалік від Бовені. Ранок був досить вітряний. Ми пливли вниз за течією і саме вийшли на пряме русло, коли помітили на березі двох чоловіків. Ні раніше, ні після того мені не доводилося бачити людей, які б мали такий жалюгідний і безпорадний вигляд. У руках чоловіки тримали довгу мотузку. Навіть сліпому було б ясно, що щось трапилося. Ми перестали гребти і запитали, що сталося. Та от нашого човна віднесло. Невдоволено відповіли вони. Нам щойно вдалося розплутати мотузку, а коли ми озирнулися. Його вже нема. З усього було видно, що вони вкрай обурені таким ганебним і невдячним учинком свого човна. Їхнього човна ми знайшли за півмилі вниз за течією, він застряг в очереті, та повернули його господарям. Б'юсь об заклад. Упродовж тижня такої нагоди у човна більше не було. Ніколи не забуду, як ці двоє ходили вздовж берега з мотузкою в руках у пошуках свого човна. Подорожуючи річкою, можна не раз спостерігати багато смішних ситуацій, які виникають, коли тягнуть човна. Найчастіше можна побачити, як двоє людей, швидко їдучи берегом, тягнуть човна і жваво щось обговорюють, а той, хто у човні... За сотні ярдів позаду таремно намагається докричатися до них, щоб ті зупинилися. Він знемагає, подаючи їм якісь немислимі знаки стерновим веслом. У нього щось не гаразд, чи то зламалося стерно, чи то багор впав за борт. А може капелюх упав у воду його стрімко відносить течією? Спочатку він досить спокійно і ввічливо гукає, щоб вони зупинилися. Агов, зупиніться на хвилинку, чуєте? весело кричить він. Мій капелюх упав у воду. Потім, агов, Томе, діку, ви що не чуєте? Цього разу вже не так дружньо». Потім. Агов, дідько б вас забрав безголові. Зупиніться, бодай вас. Потім він починає стрибати й метушитися в човні, волати, багряніючи від злості, і проклинати все на світі. Хлопчаки на березі зупиняються і починають з нього сміятися, жбурляти в нього камінням, знаючи, що його тягнуть повз них зі швидкістю 4 милі на годину, і він не зможе вийти. Такого могло б не статися. Якби ці двоє пам'ятали, що вони тягнуть човна, і бодай інколи озирались би, щоб побачити, як там їхній товариш. Найкраще, коли човна тягне одна людина, коли тягнуть двоє, вони починають теревеніти між собою і забувають за човна. А оскільки сам човен не створює великого опору, він ніяк не може нагадати їм про те, чим вони насправді зайняті. Увечері ми розмовляли про те, і Джордж розповів нам історію, яка є дуже красномовним прикладом того, як двоє людей, що тягнуть човна, можуть забути про те, що роблять. Одного вечора він та ще троє розповідав Джордж. Пливли в дуже навантаженому човні проти течії від Мейденхеда. Трошки вище кухемського шлюзу вони помітили чоловіка і дівчину, які йшли вздовж берега. Було видно, що між ними точиться якась цікава і захоплива розмова. В руках вони несли багор із причіпленою до нього мотузкою, яка тяглася за ними, а кінець її зникав у воді. Жодного човна поблизу чи деінде видно не було. Цілком зрозуміло, що колись до цієї мотузки було прив'язано човна. Але що з ним трапилось, і яка жахлива доля спіткала його та тих, хто в ньому залишився, було цілковитою таємницею. Проте, хай би що там сталося, воно зовсім не хвилювало молоду панну та джентльмена, котрі тягли човна. У них був багор, і в них була мотузка, і цього, на їхню думку, було досить. Джордж хотів було гукнути їх, щоб вони опам'яталися, але тієї миті йому спала на думку цікава ідея, і він не став цього робити. Натомість узяв багор, перехлився і зачепив кінець мотузки. Вони з товаришами зробили петлю і накинули її на свою щоглу. Потім прибрали весла, всілися біля стерна і закурили люльки. І той чоловік з молодою панною, Тягли чотирьох дебелих чоловіків і важкого човна до самого Мерлоу. Джордж казав, що раніше йому ніколи не доводилось бачити такого глибокого розчарування у чийомусь погляді, як у тієї парочки, коли біля шлюзу вони зрозуміли, що останні дві милі тягли не того човна. Джордж припустив, що якби поряд із чоловіком не було панянки, він, напевно, не втримався б від висловлювань у досить різкій формі. Першою від подиву оговталась дівчина. Вона заломила руки і увічаї вигукнула «Генрі, а де ж наша тітонька?» «І що? Знайшли вони свою стареньку?» – запитав Гарріс. Джордж відповів, що цього він не знає. Одного разу неподалік Волтона ми з Джорджем були свідками іншого прикладу небезпечної відсутності взаєморозуміння між тими, хто тягне, і тими, кого тягнуть. Це було саме в тому місці, де дорога полого спускається до води. Ми розташувалися на протилежному березі і споглядали все довкола. Незабаром на річці з'явився великий човен. Берегом шаленим алюром мчав могутній тягловий кінь із хлопчиною верхи і тягнув по воді човна. Порозлягавшись, у човні спокійно дрімали п'ятеро юнаків, а найбільш безтурботний вигляд був у стерничого. Хотів би я побачити, що буде, якщо він скерує не туди, пробурмотів Джордж, коли вони пропливали повз нас. І саме цієї митті Стерничий так і зробив. Човен врізався в берег із таким шумом, ніби одночасно розірвали 40 тисяч ляних простираду. Двоє людей, кошик і три весла разом вилетіли з човна через лівий борт і порозлітались по берегу. За якусь мить по тому, двох інших висадило з правого борту і примостило поміж багрів, вітрил, валіз та пляшок. Останній проїхав ще ярдів зо двадцять далі і вилетів головою вперед. Це значною мірою розвантажило човен, він став набагато легшим, і хлопчина, зриваючи голос, погнав свого скакуна галопом. Юнаки сиділи і лише дивились один на одного. Минуло кілька секунд, доки вони зрозуміли, що з ними трапилось, і тоді що сили почали кричати хлопцеві, щоб він зупинився. Але той, вочевидь, був надто заклопотаний своїм конем, щоб їх почути. Ми сиділи й дивилися, як вони чим бігли за ним, аж поки не зникли в далині. Не певен, що співчував їхні невдачі. Навпаки, я хотів би, щоб усіх молодих дурнів, які в такий спосіб тягнуть свого човна, а їх досталь спіткало те саме. Ризикуючи самі, вони, крім того, створюють загрозу і незручності для всіх інших човнів. Несучись на такій швидкості, вони не зможуть звернути з чийогось шляху чи дати можливість комусь їх обминути. Їхня мотузка може зачепитись за вашу щоглу і перекинути вас або ж захопити когось у човні і скинути його у воду чи порізати йому обличчя. Найкраще в такій ситуації – це міцно триматись і бути готовим зустріти їх нижнім кінцем щогли. Пригод, пов'язаних із волочінням човна, безліч, але найбільш захопливі – це коли човна тягнуть дівчата. Це відчуття, яке варто пізнати кожному. Для цього завжди беруть трьох дівчат, дві тягнуть мотузку, а третя бігає довкола і хихикає. Зазвичай усе починається з того, що мотузка повністю їх оплутує. Мотузка оплутується довкола їхніх ніг, і їм доводиться сідати на дорозі і розплутувати одна одну. Потім вони закручуються їм на шиї і мало що не душить. Нарешті вони її розплутують і починають бігти, тягнучи човен з досить таки небезпечною швидкістю. Через 100 ярдів вони повністю видихаються і зупиняються. Вони сідають на траву і сміються. Перш ніж ви починаєте розуміти, в чому річ, ви встигаєте вхопитися за весло. Вашого човна відносить на середину і починає крутити. О, поглянь, кажуть вони, він уже аж насередині. Після цього певний час вони тягнуть рівномірно, а потім одна з них раптом вирішує защепнути шпилькою спідницю. Дівчата зупиняються, і човен. Сідає на мілину. Ви вистрибуєте, відпихаєте його і кричете дівчатам, щоб вони не зупинялися. «Що? Що трапилось?» – гукають вони у відповідь. «Не зупиняйтеся!» – кричете ви. «Що-що? Не зупиняйтеся! Давайте! Тягніть!» «Емілі, йди до них, запитай, що тепер їм потрібно», – каже одна з них. Емілі йде до нас і запитує, в чому річ». «Що ви хотіли?» – питає вона. «Щось трапилось?» «Ні», – відповідаєте ви. «Все гаразд, тягніть, продовжуйте, тільки не зупиняйтеся, розумієш». «Чому?» «Тому що коли ви зупиняєтесь, ми не можемо стернувати. Човен має бути в русі». «Бути в чому?» «В русі. Човен має рухатись». «Добре, я передам їм. Ми все добре робимо». Так, звичайно, все чудово. Тільки не зупиняйтеся. Це зовсім не важко. Я думала, буде значно важче. Та ні, все досить просто. Потрібно тільки постійно тягти і все. Я зрозуміла. Подайте мені мою хустину. Вона під подушкою. Ви знаходите хустину і подаєте їй. Саме в цей час приходить інша і каже, що вона також хотіла би взяти свою. Про всяк випадок, вони беруть ще хустину мері, але мері вона не потрібна, тож вони приносять її назад, а натомість беруть гребінця. Минає хвилин двадцять, поки вони повертаються до мотузки, а за наступним поворотом бачать корову. Вам доводиться вилазити із човна і проганяти корову з їхнього шляху. Коли дівчата тягнуть човна, нудьга вам не загрожує. Нарешті Джордж розібрався з мотузкою і без зупинок дотягнув нас до Пентон-Хука. Там ми почали розмірковувати над важливим питанням – ночівлею. Вирішили тієї ночі спати в човні. Ми могли зупинитись на ночівлю або спуститись за стейнс. Сонце було ще високо і вкладатися спати було зарано, тож ми вирішили пройти до Ранніміда. Це ще три з половиною милі. Там спокійні, лісисті місця біля річки, і саме там можна було б зупинитися. Потім ми все ж пошкодували, що не зупинилися біля Пентон-Хука. Пройти три-чотири милі проти течії із самого ранку дрібниться, а от наприкінці довгого дня досить тяжко. На тих останніх милях вас зовсім не цікавлять довколишні краєвиди. Ви вже не розмовляєте і не смієтеся. Півмилі вам видаються за дві. Ви ніяк не можете повірити в те, що ви лише там, де ви є. Ви починаєте переконувати себе, що з картою щось не те. А коли вам здається, що ви вже пройшли миль із десять, а шлюзу все ще немає, закрадається побоювання, що його хтось поцупив і втік із ним». Одного разу я був просто збитий на повал, звісно, в переносному значенні. Я вирушив на річку з однією молодою леді, кузиною по материнській лінії. Ми грибли вниз до Горінга. Було вже досить пізно, і нам хотілося якнайшвидше дістатися до нього, принаймні кузина дуже цього хотіла. Коли ми допливли до бенсонського шлюзу, було вже пів на сьому, і спадали сутінки». Вона почала хвилюватися і сказала, що мусить повернутися додому до вечері. Я відповів, що я також був не проти, і дістав свою карту, щоб поглянути, скільки нам залишилось. Як виявилось, до наступного шлюзу у Волінгфорді півтори милі, а звідти ще п'ять до кліва. Усе гаразд, сказав я. Близько сьомої ми будемо вже поряд з наступним шлюзом. А там залишиться ще один і все. Я згорнув карту. І взявся грибти. Ми проминули міст. І невдовзі я запитав її, чи не видно ще шлюзу. Вона відповіла, що не бачить жодного шлюзу, на що я лише мугикнув і продовжував грибти. Минуло хвилин п'ять, і я попросив її поглянути знову. Та ні, сказала вона, нічого навіть схожого на шлюз я не бачу, а ти... «Ти впевнена, що коли побачиш його, то зрозумієш, що це саме він?» пошепки запитав я, намагаючись не образити її. Проте моє запитання таки образило її, і вона запропонувала мені подивитися самому. Я відклав весла і обернувся. На милю вперед перед нами простягалася уповита сутінками річка, але жодних ознак шлюзу я не побачив. «Може, ми заблукали?» Запитала моя супутниця. Я не думав, що таке могло статися, однак припустив, що, можливо, ми десь звернули у відвідний канал і зараз рухаємося до водоспаду. Ця думка вкрай її засмутила, і вона заплакала, а потім сказала, що ми потонемо, і що це їй покарання за те, що вона поїхала зі мною. Таке покарання видалося мені надміру жорстоким, але моя кузина була іншої думки і висловила сподівання, що незабаром усе скінчиться. Я спробував підняти її дух і сказав, щоб вона так не переймалася. Я припустив, що, скоріш за все, гріб не так швидко, як того хотів би, і незабаром ми дістанемося шлюзу. І я пройшов іще одну милю. Тут я вже і сам почав хвилюватися, знову подивився на карту. На ній було чітко позначено Волінгфордський шлюз за милю нижче від Бенсонського. Це була хороша, надійна карта. До того ж я сам добре пам'ятав той шлюз, я двічі проходив через нього. Де ми є? Що з нами трапилось? Я почав думати, що все це сон, що насправді я сплю у своєму ліжку і за мить прокинусь, і мені скажуть – що вже по десятій. Я спитав кузину, чи не видається їй все це за сон. За хвильку вона відповіла, що хотіла запитати те ж саме. Ми почали розмірковувати, чи справді то був сон, і якщо це так, то хто ж спав насправді, і хто був лише сном. Ставало досить цікаво. Я однак Продовжував грибти, а шлюз так і не з'являвся. Ніч іще більше оповивала річку тінями, і вона ставала дедалі похмурішою і таємничішою. Все довкола видавалося чимось надприродним і моторошним. Я почав думати про лісовиків, духів, вогники, що блукають, про порочних дівчат, які сидять уночі на скелях і заманюють людей у коловороти та всяку всячину. Почав шкодувати, що я недостатньо добрий, що знаю мало псалмів. І раптом посеред цих роздумів я почув блаженні протяжні звуки пісеньки. Я їх надягнув, що супроводжувались поганенькою грою на гармоніці. Я зрозумів, що ми врятовані. Зазвичай я не надто захоплююсь звуками гармоніки, але зараз якими прекрасними видались вони нам обом. Вони були кращими за голос Орфея, співилютні Аполлона чи за будь-що подібне. Зараз божественна мелодія тільки ще більше роз'ятрила б наші душі. Будь-яку жалісливу, гарно виконану мелодію ми сприйняли б, як попередження для наших душ і остаточно втратили б надію. А те протяжливе, поривчисте, з невимушеними імпровізаціями «Я їх надягну» у супроводі старенької гармоніки було таким – людяним і таким підбадьорливим. Солодкі звуки чулись усе ближче, і незабаром ми зрівнялися з човном, з якого лунала музика. Це була компанія провінційних співаків, які подалися прогулятися річкою під місячним сяйвом. Місяця не було, але це вже не їхня провина. Більш привабливих і приємних людей я не зустрічав відтоді. Я гукнув їх і запитав, чи не можуть вони показати мені шлях до Волінгфордського шлюзу. Я пояснив їм, що намагаюся знайти його вже протягом двох годин. «Волінгфордський шлюз?» – перепитали вони. «Боги з вами, сер! Уже більше року, як його прибрали звідси. Тепер тут немає ніякого Волінгфордського шлюзу, сер! Зараз ви біля самого кліва!» Біл, щоб мені луснути, якщо цей джентельмен не шукає Волінгфордський шлюз, я й уявити такого не міг. Я бажав кинутися їм на шию і задушити в обіймах, але течія була надто сильною, щоб я зміг це зробити, тому довелося задовольнитися звичайними словами вдячності. Ми не припиняли їм дякувати і казати, що сьогодні чудова ніч. Ми бажали їм приємної подорожі, і, мені здається, я запросив їх на тиждень до себе, а моя кузина сказала, що її матуся буде надзвичайно рада бачити їх у себе вдома. Ми заспівали хор солдатів з Фауста, і після всього дісталися додому саме перед вечерею. Розділ десятий ми з Гаррісом почали думати, що Белл у гірський шлюз прибрали так само. Джордж дотягнув нас до Стейнса, і там уже ми взялися за човна. Нам здавалося, що ми тягнемо за собою 50 тонн, і вже прийшли цілих 40 миль. Коли ми перестали тягти, було пів на восьму. Ми всілися в човен і підгребли ближче до лівого берега, вишукуючи місце, де б зупинитися». Спочатку ми мали намір дійти до острова Великої Хартії. У цьому чарівному місті річка звивається долиною, вкритою м'якою зеленою травою. Нам хотілося зупинитися в мальовничій заводі, яких безліч біля берегів того крихітного острівця. Але зараз наші прагнення до краси чомусь зовсім не скидалися на ті, які були в день. Тієї ночі нас цілком задовольнило б якесь місце на воді посеред барж із вуїльям та поряд із газовим заводом. Нам не хотілося ніяких краєвидів. Нам хотілося лише якнайшвидше повечеряти і лягти спати». Та все ж таки ми догребли до того місця, його називають «Мис Пікніків», і зупинилися в затишній затоці під величезним в'язом, до коріння якого ми її прив'язали свого човна. Ми гадали, що одразу ж візьмемось до вечері, щоб не гаяти часу, вирішили обійтися без чаю, але Джордж заперечив». Він сказав, що поки ще не зовсім стемніло і видно, що робиш, потрібно натягти парусину. Коли зробимо всю роботу, от тоді з легкою душею і сядемо вечеряти. з парусиною довелося вовтузитися значно довше, ніж будь-хто з нас міг уявити. Здавалося б, нічого складного немає. Виберете п'ять металевих дух, схожих на велетенські ворота для крокиту, і закріплюєте їх по всьому човну – Після цього розтягуєте на них парусину і прив'язуєте її. Ми думали, все це може забрати хвилини з десять. Ми явно недооцінювали задачу. Ми взяли дуги і почали вставляти їх у призначенні для цього отвори. Вам навіть важко уявити, яка це небезпечна робота. Оглядаючись назад, я дивуюсь, як ми залишилися живими і маємо змогу тепер про це розповідати. Це були не духи, це були демони. Спочатку вони взагалі не хотіли триматися в тих отворах. Нам доводилось накидатись на них, товкти їх і грюкати по них багром. А коли їх уже було встановлено, виявилося, що ми їх переплутали і нам довелося виймати їх знову. Але тепер вони не хотіли вийматися. Двом із нас доводилось боротися з кожною з них хвилин зо п'ять а після того вони раптово вискакували, намагаючись скинути нас у воду і втопити. Посередині кожної з них були гачки, і варто було нам відвернутися, як вони щепали нас тими гачками за найбільш тендітні місця. Поки ми боролися з одним кінцем дуги, прагнучи навчити його виконувати свій обов'язок, інший підступно підкрадався і бив по голові. Нарешті нам вдалося встановити їх усі, і лишалося натягнути на них парусину. Джордж розгорнув її і прив'язав один кінець до носа човна. Гарріс стояв посередині, щоб прийняти його від Джорджа і розгорнути в мій бік. Я стояв на кормі і був готовий прийняти парусину. Поки вона дійшла до мене, минуло багато часу. Свою частину роботи Джордж зробив бездоганно, а от Гарріс... Він ніколи раніше цього не робив, все зіпсував. Як йому це вдалося, я не знаю. Та він і сам не міг цього пояснити. Але якимось дивним чином, після десяти хвилин надлюдських зусиль, він спромігся повністю загорнутися в парусину. Він так щільно обкутувався нею, так міцно підібрав її, що ми не могли його звідти витягти. За свою свободу, яка належала йому по праву від народження, як і кожному англійцеві, він, звичайно, боровся, не шкодуючи сил. У цій боротьбі, про це я дізнався пізніше, він добряче вдарив Джорджа. Тоді Джордж, сиплячи на Герріса лайками, також вступив у боротьбу. Зрештою, сам заплутався і також загорнувся в парусину. «На той час я нічого про це не знав». Я взагалі не розумів, що відбувається. Мені було наказано стояти там, де я стояв, і чекати, доки парусина не дійде до мене. Тож ми з Монморанці стояли там і спокійно собі чекали. Було видно, що парусина чомусь різко смейкається і сильно підстрибує, але ми вважали, що все так і має бути, тому не втручалися». Ми також чули приглушені голоси, що долинали звідкись із-під парусини, але подумали, що робота завдає їм багато клопоту, і вирішили, що приєднаємось, коли все вже буде трохи простіше. Певний час ми чекали, але все вказувало на те, що справа стає дедалі складнішою. Нарешті над бортом човна, викручуючись, з'явилася Джорджова голова і заговорила «Ти що, не можеш допомогти, роззяво?» Стоїш як бальзамованому мумія і не бачиш, що ми тут задихаємось, бовдур. Я завжди готовий прийти на допомогу, коли мене про це просять. Тож я підійшов і звільнив їх. І досить вчасно, тому що лице у Харіса вже майже почорніло. Після того нам довелось ще з півгодини добряче попрацювати, щоб зробити все, як належить. Потім ми прибрали в човні і взялися до вечері. Ми поставили кип'ятити воду в чайнику на носі човна, і, вдаючи, що не звертаємо на нього уваги, самі пішли на корму діставати все інше. Це єдиний спосіб змусити чайник закипіти. Якщо він побачить, що ви чекаєте і намагаєтеся стежити за ним, він ніколи навіть не зашумить. Потрібно йти і приступати до їжі так, ніби ви не збираєтесь пити ніякого чаю. Тоді ви досить скоро почуєте, як він булькотить, благаючи вас якнайшвидше зробити чай. Якщо ви дуже квапитесь, можна також добряче допомагає, голосно розмовляти між собою про те, як ви не хочете чаю, і не збираєтесь нічого запарювати. Ви підходите якомога ближче до чайника, щоб він міг вас почути і вигукуєте. «Я не хочу ніякого чаю, а ти, Джорджа?» А Джордж вам гукає у відповідь. «Та ні, я взагалі не люблю чай. Замість чаю попимо лимонаду. Чай так погано перетравлюється». Після цих слів вода з чайника починає аж вихлюпуватися і гасить спиртівку. Ми застосували цю невинну хитрість, і як наслідок, поки все приготували, вода скипіла. Ми засвітили ліхтар і, всівшись на впочіпки, взялися до довгоочікуваної вечері. Наступні тридцять п'ять хвилин у всьому човні не пролунало жодного слова. Чути було лише, як побрязкують ножі по тарілках і розмірено працюють чотири пари щелеп. По закінченні тридцять п'ятої хвилини Гарріс видихнув, ах, витягнув з-під себе ногу і простягнув її перед собою, помінявши місцями з правою. П'ять хвилин по тому Джордж також сказав «Ах!» і ж бурнув на берег свою тарілку. Ще через три хвилини Монморансі виявив перший, відтоді як ми вирушили, знак задоволення. Він перевернувся на бік і розкинув лапи. Потім я сказав «Ах!» і відкинувши голову назад, Вдарився об дугу, але не звернув на це жодної уваги. Я навіть не вилаявся. Як добре бути ситим! Почуваєшся таким задоволеним самим собою і всім світом. Люди, котрі пересвідчились в цьому, кажуть, що чисте сумління робить вас щасливим і задоволеним. Але повний шлунок робить це ані не гірше. Більше того, це дешевше і простіше. Після ситної, хорошої їжі почувається таким поблажливим і великодушним, таким благородним і добросердним. Дивовижно, наскільки розум підвладний органом травлення. Ми не зможемо ані працювати, ані думати, якщо цього не захоче наш шлунок. Він нав'язує нам емоції та пристрасті. Після того, як він отримає яйце з беконом, він каже «тепер їди працювати». Після бівштекса і портера спи. Після чашки чаю, дві повних ложки на чашку і настоювати не більше трьох хвилин, він каже москові «А тепер прокидайся і покажи, на що ти здатен. Будь красномовним, серйозним і чуйним». Поглянь світлим поглядом на природу і на життя, розправ білі крила своїх трепетних думок і лети, немов божественний дух, над метушливим світом поміж довгими рядами палаючих зірок, до вічності. Після гарячої здоби він наказує будь тупим і бездушним, наче худоба у полі. Безмозка тварина з байдужим поглядом, в якому немає навіть іскорки, уяви, надії, страху, любові, є життя. А після Бренді, до того ж прийнятого в достатній кількості, каже, «А тепер давай, будь нерозумним, жартуй та спотикайся, щоб твої друзі могли посміятися, мили дурниці і белькочі». Покажи, яким безпорадним дурником є бідолаха, чий розум і воля потонули, немов кошенята у чарці спиртного. Ми просто жалюгідні раби свого шлунку. Не прагніть моральності та праведності, друзі мої. Пильнуйте свого шлунку. Дбайливо і розсудливо добирайте йому їжу. І тоді чесноти і вдоволеність – запанують у вашому серці, і вам не потрібно буде докладати до цього жодних зусиль. Ви станете хорошим громадянином, люблячим чоловіком і ніжним батьком, благородною і благочестивою людиною. Перед вечерею Гарріс, Чорч і я були сварливими, прискіпливими і дратівливими. Після вечері ми із засяючими усмішками дивилися один на одного – Посміхались навіть до пса. Ми любили один одного, ми любили всіх. Гарріс, проходячи повз Джорджа, наступив йому на мозоль. Якби це сталося перед вечерею, Джордж висловив би всі, які тільки можна побажання на долю Гарріса у цьому і в наступному житті, що змусили б здригнутися кожну мислячу людину. Тепер же він сказав «обережно, друже, там боляче». А Гарріс, замість того, щоб зробити зауваження у найнепривабливіших тонах про те, що Джорджіві ноги неможливо обійти, бо він розкинув їх на десять ярдів від себе, замість того, щоб припустити, що з такими довжелезними ногами Джордж ніколи не поміститься у звичайному човні, замість того, щоб запропонувати Джорджіві звісити ноги за борт, що він зробив би перед вечерею, зараз лише промовив... «О, я перепрошую, друже, сподіваюсь, я не зробив тобі боляче». І Джордж відповів, «Зовсім ні, бо він сам винуватий». Гаррі же сказав, «Ні, винуватий у цьому саме він». Слухати їх було саме задоволення. Ми запалили люльки і, милуючись тихою ніччю, сиділи і розмовляли. Джордж сказав, що було б гарно завжди так жити, на відстані від світу, з його гріхами і спокусами, жити розміреним спокійним життям і творити добро. Я мовив, що прагнув цього завжди, і ми почали обговорювати, як би нам чотирьом забратися кудись далеко, облаштуватись на якомусь безлюдному острові і жити там собі посеред лісу. Гарріс сказав, що, наскільки він чув, найгірше на безлюдних островах те, що там дуже волохо. Джордж відповів, що якщо добре осушити острів, то все буде гаразд. Тоді ми перейшли до теми осушування. Тут Джорджові згадалась дуже смішна історія, яка одного разу трапилася з його батьком. Він розповів, як його батько з приятелем, подорожуючи у Ельсом, зупинились на ночівлю в сільському готелі. Там була ще якась компанія, і вони приєднались до них, щоб розділити вечірнє дозвілля. Вони дуже весело провели вечір і засиділись допізна. А коли настав час іти спати, вже були трішки тепленькі. Батько Джорджа тоді був ще дуже молодим. Вони, батько Джорджа та його приятель, Мали спати в одній кімнаті, але на різних ліжках. Вони взяли свічку і пішли нагору. Коли вони зайшли в кімнату, свічка, похитнувшись, торкнулася з стіни і згасла. Тож їм довелося роздягатися в темряві і навпомацьки добиратися до ліжка. Це їм вдалося, але замість того, щоб влягтися в різні ліжка, а вони думали, що саме так і роблять, обидва вклалися на одне, самі про це не здогадуючись. Один ліг як належить, а другий заліз із протилежного боку і влігся, поклавши ноги на подушку. Певний час вони мовчали, а потім батько Джорджа сказав «Джою». «Що таке, Томе?» – відповів голос Джоя з протилежного кінця ліжка. «У моєму ліжку хтось є. На моїй подушці його ноги». «Це неймовірно, Томе». «Але б провалитись мені крізь землю, якщо в моєму ліжку також хтось не спить». «Що ти збираєшся робити?» – запитав батько Джорджа. «Ну, я збираюсь його скинути», – відповів Джой. «Я теж», – рішуче сказав батько Джорджа. Після короткої сутички почулось, як щось важке двічі гупнуло об підлогу, а потім сповнений жалю голос сказав «Тома!» ну, ти як? По правді сказати, той хтось мене скинув. І мій також. Ти знаєш, не подобається мені цей готель. А як називався той готель? запитав Гарріс. Свиня і свисток, сказав Джордж. А що таке? А, тоді це не те, відповів Гарріс. Ти про що? запитав Джордж. Дуже цікаво. Про бурмотів Гарріс, але точнісінько така сама історія трапилася колись із моїм батьком в якомусь сільському готелі. Я часто чув, як він розповідав цю казочку. Я подумав, що, можливо, це той самий готель. Цієї ночі ми полягали спати о десятій. Я думав, що через втому спатиму дуже міцно, але вийшло інакше. Зазвичай я лягаю... Пригортаюся до подушки, а потім хтось стукає у двері і каже, що вже пів на дев'яту. Але тієї ночі все було проти мене. Стільки всього нового довкола. Твердий човен, незручна поза, мої ноги були під одним сидінням, а голова під іншим, плюс води і вітер поміж віття, а заважали мені і не давали заснути. На кілька годин я таки заснув». Але тут, щось у човні, що виросло саме тієї ночі, я точно знаю, що його не було, коли ми вирушали, і так само воно зникло вранці, впилось мені в хребет. Певний час я з ним так і спав. Мені снилось, що я у Соверена, і хтось хоче якимсь буравом просвердлити мені у спині дірку, щоб дістати його. Мені видається, що це дуже нелюдяно з їхнього боку». Я кажу, що краще буду винен їм гроші, а в кінці місяця вони зможуть їх отримати. Але вони не хочуть мене слухати і кажуть, що буде краще, якщо дістануть його зараз, інакше доведеться сплачувати відсотки. Певний час я з ними сперечався, а потім виклав усе, що про них думаю. Після цього вони так крутонули буравом, що я прокинувся. Під парусиною було задушливо, і в мене розболілася голова». Я вирішив вити подихати свіжим нічним повітрям, накинув на себе, що зміг знайти, щось своє, щось Джорджіве, а щось Гаррісове, і виліз на берег. Ніч стояла чарівна. Місяць уже залишив землю наодинці зі зірками. Здавалося, що коли ми, її діти, спимо у тій мовчазній тиші, зірки розмовляють із нею, своєю сестрою, розповідаючи про щось Надзвичайно таємниче. Їхній голос надто об'ємний і глибокий, щоб людське вухо могло його вловити. Перед зірками, такими холодними і яскравими, ми відчуваємо незрозумілий, навіть благоговійний страх. Ми почуваємося, наче діти, які Придріботіли своїми маленькими ніжками до якогось напівосвітленого Божого храму, їх учили поклонятися цьому Богові, але не сказали, який він із себе. Вони стоять під лунким куполом, всіяним нескінченними ланцюжками тьмяних вогників, і дивляться вгору з надією і страхом, очікуючи появи якогось величного видіння. І все ж ніч, здається, сповненою затишкою і силою. В її величавій присутності наші маленькі прикрощі кудись присоромлено зникають. День був сповнений хвилювань і турбот. Наші серця переповнились злістю і гіркими думками, а світ видавався таким жорстоким таким несправедливим до нас. І ось надходить ніч. Вона, немов велика любляча мати, ніжно кладе свою руку на нашу розтривожену голову Повертає наше заплакане личко до себе і усміхається. Вона нічого не каже, але ми знаємо, що вона хоче нам сказати. Ми пригортаємося розпашилою щокої до її грудей, і біль зникає. Інколи наш біль стає нестерпним, і ми мовчки стоїмо перед нею, тому що словами наш біль передати неможливо. Вона чує лише наш стоїн. Серце ночі... Сповнена жалю до нас. Вона не може полегшити наші страждання. Вона бере наші руки у свої, І світ стає таким крихітним і далеким. Вона здіймає нас на своїх темних крилах, І за якусь мить перед нами з'являється хтось, Ще могутніший від неї. Осяєне світлом невимовної краси, Яке випромінює цей хтось, Перед нами наче книга, Розкривається все людське життя, і ми розуміємо, що білий смуток – не що інше, як ангели, послані Богом. Лише ті, кому випадало приміряти вінець страждання, можуть побачити це чудове світло. Та коли вони повертаються, їм не дозволено ні говорити про нього, ні розкривати таємницю, яку вони дізналися. Колись давно якоюсь чужою країною їхали верхи і кілька доблесних лицарів. Їхній шлях пролягав через густий ліс. Щільні зарості колючих чагарників до крові роздирали тіло всякого, хто заблукав у ньому. Дерева були вкриті густим темним листям, і жоден промінь сонця не міг проникнути крізь них, щоб розсіяти і млу, і смуток. Коли вони їхали темним лісом, один із лицарів відбився від своїх товаришів і відійшов надто далеко. Він до них не повернувся. Далі вони їхали без нього, гірко тужили, оплакуючи його немов покійника. Нарешті вони дісталися прекрасного замку, до якого йшли увесь цей час. Багато днів провели вони в ньому в розвагах і веселощах, і от одного вечора... Коли вони, сидячи у великій залі довкола вогню, безтурботно попивали свій улюблений напій, увійшов їхній загублений товариш і привітав їх. Його одяг був обірваний, немов у жебрака. Усе його ніжне тіло було вкрите ранами, але очі його сяяли і випромінювали невимовну радість. Вони почали розпитувати його про все, що з ним трапилось. Він розповів, що загубився в темному лісі і багато днів і ночей блукав ним. Весь у ранах, стікаючи кров'ю, він уже був готовий померти. А потім, коли здавалося, що смерть уже зовсім поряд, із темних непрохідних нетрів раптом з'явилася величава жінка. Вона взяла його за руку і повела якимись з стежками, невідомими жодній людині. Вона вела його, доки темрява лісу не розступилося перед сяючим світлом. У порівнянні з ним світло дня було все одно, що світло ліхтаря при сонці. І в цьому прекрасному світлі наш утомлений лицар немов у вісні побачив образ. Він видався йому таким величним і таким чистим, що лицар забув про свої криваві рани та стояв охоплений глибокою, наче море радістю. Описати глибину тієї радості не в змозі жодна людина. Образ розвіявся, і наш лицар, впавши на коліна, подякував добрій святі, що у тому похмурому лісі вказало йому дорогу, і він зміг побачити чарівний казковий образ. Ліс цей звався смутком. А що ж до образу, що його тоді побачив наш лицар, то про нього ми ні говорити. «Ні розповідати не можемо». Розділ Наступного ранку я прокинувся у шостій і побачив, що Джордж також уже не спить. Ми перевернулися на інший бік і спробували заснути знову, але нічого не вийшло. Якби в нас була якась інша особлива причина, яка не дозволяла б нам спати далі і змусила нас піднятися і вдягтися, щойно ми поглянули на годинники, ми одразу ж залізли б назад у ліжко і проспали б до десятої. А зараз, коли на всій землі не було жодної необхідності вставати протягом щонайменше двох найближчих годин і прокидатися в цей час було цілковитим безглуздям, Доводилось поступатися не в природи. Ми відчули, що полежати ще хвилин зоп'ять для нас – рівнозначно смерті. Джордж розповів, як щось подібне трапилося з ним приблизно півтора року тому, коли він винаймав житло у якоїсь місіс Гіпінгс. Одного вечора його годинник зупинився. Зупинився о чверть на дев'яту. Тоді він того не знав, тому що з якихось причин забув його накрутити перед тим, як лягати спати. Річ для нього незвичайна. Він просто повісив його над подушкою, навіть не поглянувши на нього. Це було взимку, мабуть, перед найкоротшим днем. Упродовж цілого передріздвяного тижня стояв туман. До того ж було досить темно, коли вранці Джордж прокинувся – тому він аж ніяк не міг зорієнтуватися в часі. Він простяг руку і зняв годинника, той показував чверть на дев'яту. Ангели святі, заступники, рятуйте. вигукнув Джордж. Я ж о дев'ятій маю бути в ситі. Чому ніхто мене не розбудив? Неподобство. Він відкинув годинник і зістрибнув із ліжка. Приняв холодний душ, умився, убрався, поголився з холодною водою, бо на гарячу було ніколи чекати, і перед тим, як виходити, знову поглянув на годинник. Чи через те, що годинник труснуло, коли його ж бурнули на ліжко, чи з якихось інших причин, Джордж сказати не міг, але він пішов. Було зрозуміло, від чверть на дев'яту він почав вийти і зараз показував за двадцять хвилин дев'яту. Джордж схопив його і рушив униз сходами. У вітальні було темно і тихо. Не горів камін, ніхто не подавав ніякого сніданку. Джордж подумав, що це було надзвичайним неподобством з боку місіс Гіппінгс, і вирішив після повернення ввечері додому висловити усе, що він про неї думає. Натягнувши пальто її капелюха та скупивши парасольку, він рушив до вхідних дверей. Двері ніхто навіть не відмикав. Джордж вилаяв місіс Гіппінгс, обізвавши її старою ледеркою, і здивувався, що хтось не може піднятися у належний добропорядним людям час. Він відімкнув двері, відчинив їх і вибіг на вулицю. Джордж Стрімголов пробіг чверть милі, і тут йому почало здаватися дивним і незрозумілим, чому довкола так мало людей і чому зачинені всі крамниці». Ранок був справді досить темним і туманним, але було б дивно, якби через це все довкола зупинилось. От йому потрібно йти на роботу, чому ж тоді інші люди залишаються в ліжку тільки тому, що на дворі темно і туманно. Нарешті він дістався Холборна, усі віконниці зачинені, довкола жодного омнібуса». Він побачив лише трьох чоловіків, з яких один був поліцейським, базарного візка з капустою та якийсь старий напіврозвалений екіпаж. Джордж дістав годинник і поглянув на нього. Було за п'ять хвилин дев'ята. Він стояв і рахував свій пульс. Нахилився і помацав ноги. Потім, тримаючи годинник в руках, підійшов до поліцейського і запитав, чи не знає той, котра година. «Котра година?» – перепитав поліцейський, підозріло, оглядаючи Джорджа з ніг до голови. «Послухайте, зараз буде бити». Джордж прислухався, і найближчий годинник виконав свій обов'язок. «Але ж пробило тільки три рази», – ображено промовив Джордж, коли годинник перестав бити. «А скільки вам хотілося б, щоб пробило?» – запитав констебль. «Дев'ять?» – відповів Джордж, показуючи свого годинника. «Ви знаєте, де ви живете?» – суворо запитав охоронець громадського порядку. Джордж подумав і назвав свою адресу. «Он як?» – сказав поліцейський. «От що я вам пораджу. Ідіть собі спокійно додому і заберіть із собою ваш годинник» і більше ніколи так не робіть». Замислившись, Джордж вирушив додому і увійшов до свого будинку. Діставшись своєї квартири, він спочатку вирішив зняти одяг і знову лягти. Та коли подумав про те, що знову потрібно буде вдягатися, вмиватися і приймати ванну, то вирішив, що не буде цього робити, а поспить сидячи у кріслі. Але заснути він не зміг. Ще ніколи в житті у нього не було такого безсоння. Тож він засвітив лампу, дістав шахову дошку і вирішив зіграти в шахи саме з собою. Але і це його не підбадьорило. Це заняття видалось йому надто нудним. Він відклав шахи і спробував почитати. Нічого цікавого в читанні він також не знаходив. Урешті він знову вдягнув пальто, і вийшов прогулятися. Було надзвичайно безлюдно, хмарно. Усі поліцейські, яких він зустрічав, пильно вдивлялися в нього, не приховуючи своїх підозр. Вони спрямовували на нього свої ліхтарі і йшли слідом за ним. Зрештою, це так подіяло, що в нього з'явилося відчуття, ніби він справді щось накоїв, і щойно він чув, як наближаються чиїсь розмірні кроки, одразу ж звертав на бокові вулички і ховався в темних підворіттях. Звичайно, така поведінка ще більше підсилила підозру. Поліцейські підійшли, обшукали його і запитали, що він там робить. Коли він відповів, що просто вийшов прогулятися, була четверта година ранку. Вони так подивилися на нього, що він одразу зрозумів. Ці поважні люди йому не повірили. Двоє констеблів у Штатському пішли слідом за ним, щоб пересвідчитися, чи справді він живе там, де сказав. Вони бачили, як він дістав свого ключа і зайшов усередину. Тоді вони зайняли позицію навпроти будинку, і почали за ним спостерігати. Зайшовши, він вирішив розпалити камін і приготувати собі щось на сніданок, просто так, аби згаяти час. Але хоч би що він брав, чи то відерце з вугіллям, чи то чайну ложку, все падало в нього з рук, або ж він увесь час перечіплявся. Джордж зчиняв стільки шуму. Його охоплював смертельний страх від самої думки, що від цього може прокинутись місіс Гіппінс. Вона подумає, що це злодії, відчинить вікно і закричить «Поліція!». І тоді ті двоє детективів вдеруться до будинку, закоють його в кайдани і відвезуть у поліцейську дільницю. У нього був хворобливо-нервозний стан. Він уявляв собі, як його допитують, як він намагається пояснити суду всі обставини. Йому ніхто не вірить, його засуджують до 20 років каторги, а його матуся помирає від серцевого нападу. Тому він облишив усі намагання приготувати собі сніданок, загорнувся в пальто і сидів так у кріслі, доки о пів на восьму не спустилася донизу місіс Гіпінгс. Джордж сказав що від того часу він ніколи більше не вставав так рано. Навчило його дуже добре. Ми сиділи, закутавшись у пледи, і Джордж розповідав мені цю правдиву історію. Він закінчив і взявся будити Гарріса веслом. Вдалося мені це зробити лише після того, як я штурхнув його втретє. Він повернувся на інший бік, і сказав, що за хвилинку спуститься, і що хотів би отримати свої черевики на шнурівці. Ми нагадали йому, де він є, що правда довелося застосувати багор. Гарріс аж підскочив, через що Монморансі, який мирно спав у нього на грудях, полетів шкереберть через увесь човен. Потім ми відгорнули парусину, і всі четверо виткнули голови назовні. Подивилися на воду, і по спинах у нас побігли мурашки. Напередодні ввечері ми казали, що прокинемося з раночку, поскидаємо всі покривала, відкинемо парусину і з радісними криками насолоджуватимемось купанням. Та чомусь зараз, коли настав ранок, ця мрія виявилась не такою привабливою. Вода виглядала мокрою і холодною, а пронизливий вітер пробирав до кісток. Ну, Но... «Хто перший?» – нарешті сказав Гарріс. «Першого не знайшлось». Джордж, оскільки це стосувалось його особисто, вирішив це питання швидко. Він тихенько всівся подалі у човні і почав натягувати шкарпетки. Монморанці, мимоволі, заскавулів так, ніби сама лише думка про купання наганяла на нього жах. Гарріс сказав, що потім буде досить таки важко знову забиратися в човен, і пішов складати свої штани. Я не хотів відступати, хоча також не був у захваті від купання. Я подумав, що у воді можуть бути корчі та водорості. Тому обережив піти іншим шляхом. Ставши з краєчку, побризкати на себе водою. Я взяв рушника, вибрався на берег і виліз на гілку, що звисала над річкою. Плод дуже холодно, вітер пробирав до кісток. Я вирішив не бризкати на себе водою, а повернутися до човна і вбратися. Я був вже розвернувся, щоб так і зробити, коли раптом клята єляка переломилася, і я, разом з рушником, з оглушливим сплеском, впав у воду. Перш ніж я зрозумів, що трапилось, я вже був посеред річки з добрим галоном води всередині. «Боже, праведний!» «Старий Джей таки пірнув!» – почув я голос Гарріса, коли, відсапуючись, з'явився над водою. «А я думав, що в нього не стане духу це зробити. Що скажеш?» «Ну, як?» – гукнув Джордж. «Чудово!» – відповів я спльовуючи. «Ви йолопи, якщо не хочете спробувати...» «Ні за що у світі! Я не пропустив би такої нагоди! Ха, ха ха Спробуйте! Трішки рішучості і все!» Але мені не вдалося їх переконати. Того ранку, коли я одягався, сталася одна досить кумедна історія. Я дуже змерз і, повернувшись у човен, намагався якомога швидше надягти сорочку. Я випадково випустив її, і вона впала в річку. Це мене страшенно розлютило, а ще більше те, що Джордж розреготався. Я не бачив у тому нічого смішного, і так Джорджеві її сказав. Але він тільки почав реготати ще більше. Я ще не бачив, щоб хтось так сміявся. Нарешті мені просто терпець урвався, і я сказав йому, що він «скажений дурень і безмозгий боудур». Та він лише надривався від сміху. А потім, коли я розкладав сорочку на землі, помітив, що це була зовсім не моя сорочка, а Джорджева. Я помилково взяв її замість своєї. Комізм ситуації зачепив мене, і я також почав усміятися. Що частіше я переводив погляд із Джорджевої мокрої сорочки на Джорджа, заливаючи сміхом, то веселіше мені ставало – я так сміявся, що знову впустив сорочку у воду. «Ти не збираєшся її діставати?» – запитав Джордж, трясучись від сміху. Через сміх я навіть не міг йому нічого відповісти, але якось між нападами реготу мені нарешті вдалося витиснути із себе. «Е, «Це не моя сорочка, це твоя». Ніколи раніше мені не доводилось бачити, як обличчя людини з веселого так швидко стає серйозним. «Що?» – закричав він, зіскакуючи з місця. «Без голови, роззява! Ти що, не можеш бути обережнішим? Якого дітька ти не пішов одягатися на берег? Тобі взагалі не можна бути в човні! Подай мені багор!» Я намагався пояснити йому, як це все смішно, але не зміг. Інколи Джордж буває аж ніяк не схильний до жартів. Гарріс запропонував приготувати на сніданок яєчню Бовтанку. Сказав, що сам її підсмажить. На його думку, в нього це дуже добре виходить. Він завжди смажив її на пікніках та під час прогулянок на яхті. Він був просто уславленим майстром яєчні Бовтанки. Як ми дізналися з його слів, хто хоч раз скуштував гарісові, яєчні, бовтанки, на жодну іншу їжу після того її дивитися не хотів, а якщо вона їм не діставалась, вони просто знемагали і помирали. Від цих розмов у нас покотилася слина. Ми дістали спиртівку. Дали йому пательню, їй ті яйця, що ще не розбилися, і не залили всього в кошику, аби він взявся до роботи. Коли Гарріс почав розбивати яйця, у нього виникли певні труднощі. Хоча найскладнішим для нього було не розбити яйця, а вцілити вже розбитим яйцем у пательню, не давши йому витекти на штани чи на руки. Зрештою йому все ж таки вдалося доправити до неї співдюжиний яєць, і присівши навпочіпки біля спиртівки, він почав колотити їх виделкою. Як ми з Джорджем могли судити, це була досить виснажлива праця. Щойно Гарріс наближався до пательні, він одразу обпікався. Він усе кидав і починав пританцьовувати довкола спиртівки, трясучи рукою і проклинаючи пательню. Щоразу, коли ми з Джорджем поглядали на нього, він неодмінно виконував цей номер. Спочатку ми навіть подумали, що це було невід'ємною частиною кулінарної процедури. Ми не знали, що таке яєчня болтанка, і думали, що це якась страва червоношкірих індіанців чи аборигенів із сендвічевих островів, і приготування її неодмінно має супроводжуватись танцями та заклинаннями. Монморанці... Захотілося устромити в пательню носа, але киплячий смалець бризнув і впік його. В ж миті він також заходився пританцьовувати і причитати. Спостерігати за таким цікавим і захопливим дійством мені ще не доводилось. Ми з Джорджем навіть пожалкували, коли воно скінчилось. Результат виявився не зовсім таким, як очікував Гарріс. Дуже мало з того, що ми побачили, нагадувало продукт кулінарії. У пательню потрапило шість яєць, а вийшла чайна ложка якогось пригорілого неапетитного місива. Гарріс сказав, що в усьому винна пательня, і якщо б у нас був котел для приготування риби та газова плита, було б значно краще. Тож ми вирішили не готувати більше яєчні болтанки, доки не матимемо на господарстві всього вище вказаного. Коли ми закінчили снідати, сонце вже добре пригрівало. Вітер ущух, як кращого ранку годі було її чекати. Усе довкола мало чим нагадувало нам, що ми у 19 сторіччі. Споглядаючи річку в світлі ранкового сонця, Можна було навіть подумати, що століття, які відділяли нас від незабутнього червневого ранку 1215 року, відійшли в бік. І ми, нащадки англійських йоменів, в одязі із домотканого полотна із кинджалом за поясом, очікуємо побачити, як пишеться та надзвичайно важлива сторінка історії, що її значення через 400 злишком років доніс до простих людей Олівер Кромвель, який – так глибоко її вивчив. Гарний літній ранок. Сонячний, теплий і спокійний. Але в повітрі витає дух якогось неспокою, що посилюється. Король Іоанн перебуває у Данкрофт-Холлі. Напередодні невеличке містечко Стейнс було сповнене брязкотом зброї, лунким цокотом кінських копит по бруківці – вигуками командирів, страшними прокльонами та брутальними жартами бородатих лучників, алебардистів, списників і озброєних дротиками іноземних воїнів, які розмовляли незрозумілою мовою. Прибувають загони лицарів та зброєностів, їхні яскраві накидки притрушені порохом далеких доріг. Увесь вечір... Двері помешкань стропілих містян тільки те, й робили, що відчинялися, аби впустити нахабну юрбу солдатів, нагодувати їх і поселити, при зробити це якнайкраще, інакше. Ха, ха Не переливки буде тому дому і всім його пожильцям, бо у ті бурхливі часи меч був усьому суддя і присяжні, обвинувач і кат, і за те, що він бере, він платить тим, що залишає живими тих, у кого взяв, якщо на те його ласка. Довкола вогнища посеред ринкової площі збирається щоразу більше війська баронів. Весь вечір до глибокої ночі вони їдять і пиячать, а потім горланять п'яних пісень, грають в кості та лаються. Від полум'я химерні тіні падають на звалену в купу зброю та їхні незграбні постаті. Сповнені цікавості міські дітлахи підкрадаються якомога ближче, щоб подивитися на них. Міцні сільські дівчата, сміючись, підсідають до них, аби пожартувати та посміятися з відважними вояками, що такі не схожі на сільських парубків, яких вони щойно залишили, і ті стоять осторонь із розгубленими посмішками на широких обличчях, у навколишніх полях. Сьмяном мерехтять вогні віддалених таборів, де зібралися прихильники якого-небудь феодала, а десь там, наче безпритульні вовки, причаїлися французькі найманці підступного Іоанна. І так, з вартовим на кожній темній вулиці, з мерехтінням сигнальних вогнів на кожному довколишньому пагорбі, минула ніч. І над прекрасною долиною Старої Темзи настав ранок того великого дня. Дня, який так багато змінив у долях ще ненароджених поколінь. Щойно почало сіріти з нижнього із двох островів, трішки вище від того місця, де ми зараз стоїмо, вже було чути гамір і голоси робітників. Увечері сюди доправили величезне шатро, і тепер його встановлювали. Теслі облаштовували ряди лав, а з Лондона прибули під майстри з різнобарвними сувоями шерсті та шовку та гаптованим золотом і сріблом вбранням. Ось, дивіться! Дорогою, що звивається вздовж берега, сміючись і розмовляючи глибоким гортанним басом, від Стейнса до нас спускаються з десяток міцних алебардистів. Це люди-баронів. Вони зупиняються на протилежному березі десь сотнею ярдів вище від нас і, обіпершись на свою зброю, чекають, що години дорогою підходять усе нові групи і загони озброєних людей. Їхні шоломи і лати довгими рядами виблискують під вранішнім сонцем, аж поки вся дорога скільки сягає око не стане вщерть, заповненою блискучим металом і гарцюючими кіньми. Вершники щось вигукують і переїжджають від однієї групи до іншої. Невеликі знамена ліниво тріпочуть під подихом теплого вітру. Час від часу відбувається якийсь рух, ряди розступаються, даючи дорогу, і який-небудь великий барон верхи на своєму бойовому коні, в оточенні охорони і зброєностів проходить уздовж, щоб зайняти своє місце на чолі своїх кріпаків і васалів. А вгорі, вздовж схилу Куперхіла, що саме навпроти, збираються здивовані селяни та зацікавлені містяни, котрі прибігли зі Стейнса. Ніхто з них достеменно не знає, до чого вся ця метушня і в кожного своя думка про цю велику подію, на яку вони прийшли подивитися. Дехто каже, що цей день буде на благо всім, але старі люди хитають головами, мовляв, такі казочки вони вже чули й раніше. Уся річка вниз від Стейнса всіє на човнами, човниками і рибальськими плетінками, які зараз не в пошані і використовуються лише найбіднішими. Міцні хребці перетягують їх через пороги, де згодом постане прекрасний бел у гірський шлюз, і вони, наблизившись, наскільки їм стало хоробрості, згуртовуються довкола великих накритих човнів, щоб вишикувались у готовності доправити короля Іоанна до місця, де чекає його підпису «Доленосна Хартія». Настав полудень, і ми разом з усіма людьми впродовж багатьох годин терпляче Чекаємо. Поміж народом вже чути розмови, що верткому Іоаннові знову вдалося вислизнути з рук баронів, і разом зі своїми найманцями він утік із Данкрофтхолу, і що незабаром, замість того, щоб підписувати хартії вольностей для свого народу, він перейде до інших справ. Але ні. Цього разу його вхопили залізними кліщами, і даремно він намагався вивернутися і вислизнути. Десь далеко внизу на дорозі з'являється хмаринка куряви, вона наближається і росте. Дедалі голоснішим стає стукіт-копит. Блискуча кавалькада яскраво вбраних лордів і лицарів просувається від однієї групи людей до іншої. З усіх бутів її супроводжують йомини баронів, а посередині король Іоанн. Він верхи прямує туди, де на нього чекають у всій готовності човни, а великі барони виступають із шеренг, щоб привітати його. Він вітається з ними з усмішкою на устах, промовляє приємні дружні слова, наче його запросили на якийсь бенкет, влаштований на його честь. Але вже привстаючи, щоб злізти з коня, він окидає швидким поглядом своїх французьких найманців, які вишикувались позаду, і грізні шеренги вояків-баронів, які колом оточили його. А може ще не пізно? Один потужний, несподіваний удар вершникові з боку, заклик до французьких вояків. Відчайдушна атака на розгублені шеренги, що стоять поперед нього, і всі ці бунтівні барони пошкодують про той день, коли вони насмілились втрутитись у його плани. Вправною рукою можна переламати хід гри навіть у такий момент. Був би тут зараз Ричард. Він би вирвав із рук чашу свободи, яку Англія піднесла до своїх уст і ще сотню років не дізналася б. Яка вона на смак, ця свобода. Але серце короля Іоанна здригається від суворого вигляду англійських вояків. Він знову береться за буздечку, злазить з коня і сідає у перший човен. Барони, тримаючись вкритими латами руками за руків'я мечів, ідуть за ним. Лунає наказ вирушати. Яскраво прикрашені човни повільно відпливають від берега в міді. Повільно проти швидкої течії вони прокладають собі шлях і з глухим звуком, вдаряючись, пристають до берега невеличкого острова, який віднині буде носити назву острова Великої Хартії. Король Іоанн сходить на берег, і ми, затимувавши подих, чекаємо. Ось повітря здригається від гучного крику на наших очах, міцно закладено великий наріжний камінь англійського храму Свободи. Розділ дванадцятий Я малював в уяві всі ці сцени, коли Джордж сказав, що якщо я вже достатньо відпочив, то чи не хотів би я допомогти йому помити посуд? Це повернуло мене від днів славетного минулого, до прозаїчного сьогодення з усіма його незгодами та гріховністю. Я спустився у човен і за допомогою дерев'яної палички та жмутка трави вичистив сковорідку, а потім витер її Джорджовою мокрою сорочкою. Ми вирушили на острів Великої Хартії і поглянули на камінь, який стояв там у будинку і на якому, як кажуть, було підписано – визначну хартію, чи була вона підписана саме тут, чи на іншому березі біля Ранніміда, як стверджують інші, невідомо. Хоча я більше схильний до відомої серед людей версії з островом. Поза всяким сумнівом, якби я був одним із тогочасних баронів, то всіляко намагався би переконати своїх товаришів у тому, що такого верткого клієнта, як король Іоанн, слід доправити саме на острів, де в нього було б значно менше можливостей влаштувати якийсь сюрприз, чи знову щось утнути. Біля Енкервік-хаусу, що неподалік від мису пікніків, є руїни старого монастиря. Кажуть, що біля цього монастиря Генріх VIII зустрічався з Анною Болейн. Він також часто зустрічався з нею і біля замку Гевер у Кенті, і десь поблизу Сент-Олбенса. У ті дні англійцям, напевно, важко було віднайти якийсь клаптик землі, де б не побувала ця молода легковажна парочка. Чи доводилось вам коли-небудь жити у будинку, в якому є закохана парочка? Витримати це надзвичайно важко. Ви вирішуєте піти посидіти у вітальні і вирушаєте туди. Щойно ви відчиняєте двері, як одразу чуєте якийсь галас, ніби хтось щось раптом згадав. Ви заходите і бачите, що Емілі стоїть біля вікна і за цікавістю спостерігає за протилежним боком вулиці, а в іншому кінці кімнати – ваш приятель Джон Едвард з головою поринув у розглядання фотографій чиїхось родичів. О, кажете ви, зупинившись у дверях, не знав, що тут хтось є. Та невже, холодно питає Емілі. Своїм тоном вона дає зрозуміти, що не вірить вам. Якусь мить ви вагаєтесь, а потім кажете «Тут дуже темно. Чому ви не запалите газ?» Джон Едвард Здивовано каже, що він цього не помітив, а Емілі каже, що її татусеві не до вподоби, коли в обідню пору запалюють газ. Ви розповідаєте їм одну-дві новини і висловлюєте свої думки та погляди на ірландське питання. Але, схоже, їм це не цікаво. Хай би що ви розповідали, вони відповідають лише щось на зразок «О, та невже, насправді, так і це можливо». Після десяти хвилин такої розмови ви прямуєте до дверей і вислизаєте з кімнати. Ви дещо здивовані тим, що двері за вашою спиною одразу ж зачиняються і замикаються без будь-якої вашої участі. Півгодини по тому ви вирішуєте піти попихкати люлькою в Оранжереї. Єдине крісло, яке там є, зайняте Емілі, а Джон Едвард, якщо він довіряє своєму одягові, сидить на підлозі. Вони ні про що не розмовляють, але з погляду, який вони вам подарували, можна зрозуміти все, що може бути сказане в цивілізованому товаристві. Ви одразу ж розвертаєтесь і швиденько зачиняєте за собою двері. Тепер ви вже побоюєтеся навіть поткнутися у будь-яку з кімнат будинку. Тож прогулявшись кілька разів угору вниз сходами, ви йдете до себе в спальню і сидите там. Зрештою, вам це набридає, ви надягаєте капелюха і йдете до саду. Спускаєтеся стежкою, і коли проходите повз альтанку, вирішуєте зазирнути туди, але там у кутку сидять тих двоє ідіотів. Вони помічають вас, як, зрозуміло з їхнього вигляду, думають, що з якихось нехороших міркувань ви за ними стежите. Ні, щоб відвести собі якусь окрему кімнату для цього і не змушувати інших на все це дивитися, бурчите ви, прямуєте до будинку, хапаєте парасольку і забираєтесь геть. Щось подібне, напевно, було й тоді, коли той безрозсудний Генрих Восьмий упадав за своєю маленькою Анною. Несподівано наштовхнувшись на них, коли вони при місячному сяєві блукали довкола Вінзора та Рейсбері, мешканці Бекінгемшера, напевно, вигукували «О, це ви?», а Генрих, червоніючи, відповідав «Так, я прибув, щоб зустрітися з однією особою». Анна ж, напевно, казала «О, я така рада бачити вас, як цікаво». Я щойно зустріла містера Генриха Восьмого, і він іде в той самий бік, що і я. Ті люди йшли і, напевно, говорили поміж собою. Зоберемося звідси, нехай вони собі тут воркочуть і мурмочуть. Їдьмо до Кента. Вони вирушали до Кента, і перше, що вони бачили в Кенті, були Генрих і Анна, які прогулювались біля замку Гевер. Та що за халепа? – казали вони. – Ходімо звідси. Мені це вже починає набридати. Йдемо до Сент-Олбенса. Сент-Олбенс – тихе, гарне містечко. Коли вони прибувають до Сент-Олбенса, знову ж таки бачать ту парочку, яка цілується під стінами абатства. Після того ті люди йшли геть і, напевно, ставали піратами, доки не закінчувались усі весільні процедури. Ділянка річки від мису пікніків до Вінзорського шлюзу зачаровує своєю красою. Тіниста дорога, вздовж якої то тут, то там, красуються ухайні будиночки, звивається понад берегом до самого готелю, а дзвони. Як і більшість прибережних готелів, цей готель стоїть у дуже мальовничому місці. І там, як каже Гарріс, а в цих питаннях Гаррісові можна довіряти, Завжди можна випити кухоль відмінного Елю. Старий Вінзор, по своєму відоме місце. Тут був палац Едварда Сповідника. Саме тут судді тих часів довели причетність великого графа Годвіна до смерті брата короля. Ерл Годвін відламав шматок хліба і, тримаючи його в руці, сказав: Якщо я винен, то нехай я удавлюсь цим хлібом. Він поклав хліб до рота і спробував проковтнути його, але вдавився і помер. За старим Вінзором річка не така мальовнича, і лише біля самого Бовині вона знову набуває своєї краси. Ми з Джорджем тягнули човна повз Хоум-парк, який простягається по правому берегу від моста Альберта до моста Вікторії. Коли ми проходили біля Дечета, Джордж запитав мене, чи пам'ятаю я нашу першу подорож річкою, як ми висадились біля дечі та у 10 годині вечора, та як нам хотілося спати. Я казав, що безперечно пам'ятаю її, і що таке не скоро забувається. У суботу, напередодні серпневих канікул, ми були втрьох, так само, як і тепер. До дечі ми підійшли втомленими і дуже хотіли їсти». Узявши кошик, дві валізи, покривала, плащі та інші речі, ми пішли поглянути, де можна зупинитися. Ми підійшли до невеличкого, гарненького готелю. Весь його ганок був обвитий клематісом та плющем. А от жимолості там не було. Я не знаю чому, але мені вкрай хотілося, щоб була жимолость. Тому я сказав, «Ні, не будемо тут зупинятися». Пройдемо трохи далі, може, десь є готель із жимолостю. Ми пішли далі і прийшли до іншого готелю. Це також був гарний готель, і з одного боку все було оплетене жимолостю. Але Гаррісові не сподобався вигляд чоловіка, який стояв спершись на вхідні двері. Він сказав, що той чоловік зовсім не схожий на добру людину, і крім того, на ногах у нього потворні черевики». І ми знову пішли далі. Ми пройшли чималу відстань, але на своєму шляху більше не натрапили на жоден готель. Потім ми зустріли якогось чоловіка і запитали в нього, як пройти до якого-небудь із них. «Але ж вони залишились у вас позаду», – сказав він. «Повертайте і йдіть назад. Там буде готель «Олень». «Ми там були?» – відповіли ми. «Нам там не сподобалось». «Там немає жимолості». «Ну, тоді...» – продовжував чоловік. «Якраз навпроти є панська садиба. Туди не заходили?» Гарріс відповів, що ми не захотіли там зупинятися через те, що нам не сподобався вигляд чоловіка, який стояв біля дверей. А крім того, Гаррісові ще й не сподобалися колір його волосся і черевики. «Тоді я навіть не знаю, що вам порадити, панове» сказав наш перехожий. Крім цих двох, тут більше немає готелів. Що взагалі? вигукнув Гарріс. Жодного, відповів чоловік. Що ж нам в діть робити? закричав Гарріс. Тут, обізвався Джордж. Він сказав, що коли ми з Гаррісом хочемо, то можемо збудувати собі такий готель, який нам до вподоби, і найняти відповідну прислугу. Що ж до нього, то він повертається в олень. Досягти в чомусь ідеалу ніколи не вдавалось, навіть найсвітлішим головам. Усвідомлюючи нікчемність земних бажань, ми з Гарісом зітхнули і пішли слідом за Джорджем. Ми принесли наші речі до оленя і склали їх у холі. Підійшов господар і привітався. «Добрий вечір, джентльмени!» О, добрий вечір, відповів Джордж. Нам, будь ласка, три ліжка. Дуже шкода, сер, сказав господар, але боюсь і за цим я не зможу вам зарадити. Пусте, сказав Джордж. Може бути і два. Двоє з нас можуть спати на одному ліжку, хіба ні? Продовжував він, повертаючись до мене з Гаррісом. Так, звичайно. Відповів Гарріс. Він подумав собі, що ми з Джорджем дуже легко зможемо поміститися на одному ліжку. «Дуже шкода, сер, знову повторив господар. «Але в цілому будинку немає жодного вільного ліжка. Ми і без того вже повкладали по двоє, а то й по троє чоловіків в одне ліжко». Це дещо приголомшило нас. Але Гарріс був давнім мандрівником. Він швидко опанував ситуацію і, весело засміявшись, сказав: Ну, що ж, справді, нічого не можна вдіяти. Доведеться миритися з незручностями, влаштуйте нас у більярдній. Дуже шкода, сер, троє джентльменів уже сплять на більярдному столі, а двоє в кав'ярні. Жодної можливості прийняти вас на ніч. Ми взяли свої речі. І пішли до панської садиби. Це був гарний невеликий готель. Я сказав, що мені він подобається навіть більше, ніж попередній. Гарріс погодився зі мною і мовив, що все буде гаразд, і що нам не обов'язково дивитися на того чоловіка з рудим волоссям, та й, зрештою, не винен же він у тому, що в нього руде волосся. Коли Гарріс говорив про це, в його голосі звучали доброзичливість і співчуття. У панській садибі. Нас навіть не хотіли слухати. Господиня зустріла нас біля сходів і привітала повідомленням, що протягом останніх півтори години ми вже чотирнадцята компанія, яку їй доводиться завернути. На наші несміливі пропозиції щодо стайні більярдної кімнати чи вугільного льоху, вона лише презирливо посміхнулася. Всі ці закапелочки вже давно були захоплені». Чи може вона порадити якесь місце в селі, де ми могли б зупинитися на ніч? Якщо ви готові змиритися з певними незручностями, але запам'ятайте, я вам цього не радила, то за півмилі вниз по ітонській дорозі є пивниця. Ми не стали чекати, що вона казатиме далі. Ми схопили кошики, валізи, плащі, покривала решту пакунків і помчали. Туди було радше миля, ніж півмилі. Але нарешті ми дісталися до місця і, відсапуючись, увійшли у середину. Зустріли нас досить безцеремонно. Усі просто сміялися. У цілому будинку було всього три ліжка, і на них уже спали семеро одиноких джентельменів та дві подружні пари. Однак добросердний господар, який саме був у залі, порадив нам спробувати щастя в бакалійника. Це поряд з Оленем. І ми знову пішли назад. У бакаліника не було де яблуку впасти. Якась стара леді, що трапилася нам у крамниці, люб'язно запропонувала пройти з нею з чверть милі до своєї подруги, котра інколи здає кімнати чоловікам. Ця літня пані ходила дуже повільно, тож до її подруги ми йшли хвилин зо двадцять. Ми плентались за нею, і наш похід вона прикрашала розповідями про те, як у неї болить спина. Кімнати її подруги вже були зайняті. Звідти нас скерували до будинку двадцять сім. Двадцять сьомий був заповнений і послали нас до тридцять другого. Але і в тридцять другому все було зайнято. Потім ми повернулись на велику дорогу. Гарріс сів на кошик і мовив, що більше нікуди не піде. Сказав, що тут місце наче спокійне, і він хотів би тут і померти». Він попросив Джорджа і мене поцілувати за нього його матусю, а також переказати всім родичам, що він пробачив їх усіх і помер щасливим. Саме цього часу з'явився Янгол в образі маленького хлопчика. Мені здається, що більш вдалого образу для Ангела годі її придумати. В одній руці він ніс жбан із пивом, а в іншій – щось прив'язане до мотузки». Він відпускав його, воно падало і вдарялось кожен раз об камінь. Хлопчик знову смикав його до себе, і все це супроводжувалось якимось особливо неприємним, жалібним і стражденним звуком. Ми запитали цього посланця небес, Пізніше ми зрозуміли, що саме ними він і виявився, чи не знає він якого-небудь самотнього будинку з нечисленними і немічними мешканцями, краще коли б це були старі пані чи паралітики, які не побояться прийняти на ночівлю трьох доведених до віччої чоловіків, або, може, підкаже, де є який-небудь свинарник чи якась закинута піч для випалювання вапна чи ще щось. Нічого з того, про що ми питали, він не знав, принаймні одразу сказати не міг. Але мовив, що якщо ми хочемо, то можемо піти з ним. У його матері є вільна кімната, і вона може здати її нам на ніч. При світлі місяця ми кинулися йому на шию і благословили його». Картина, певно, мала б чудовий вигляд, якби хлопчики не здолали наші емоції, і він не в змозі протистояти їм, опустився на землю, і ми навалилися на нього зверху. Гарріс! Настільки переповнився радістю, що в нього затуманився розум. Він викупив у хлопчика жбан із пивом і перш ніж прийти до тями наполовину спорожнив його, потім кинувся бігти, і ми з Джорджем мусили нести весь наш багаж. У невеличкому будинку, де жив хлопчик, було чотири кімнати. Його мати, добра душа, подала нам на вечерю шматок бекону, який ми змололи до чиста. П'ять фунтів, потім пиріги з джемом і два чайники чаю. Лише тоді ми пішли спати. У кімнаті було два ліжка, одне з яких було на коліщатках, два фути і шість дюймів завширшки. Ми з Джорджем лягли на нього і, щоб не впасти, зв'язалися між собою простирадлом. Друге ліжко належало маленькому хлопчикові, і Гарріс на ньому влігся сам». Вранці ми побачили, як з нього на два фути стирчать Гаррісові ноги, і коли ми з Джорджем умивалися, то скористалися ними замість вішака для рушників. Наступного разу, коли ми приїхали до Деччета, ми вже не були такими перебірливими щодо готелів. Та повернімося до нинішньої подорожі. Нічого особливого не сталося, і ми потихеньку тягли нашого човна. Ми дотягли його до Мавпячого острова і зупинилися там, щоб поснідати. Снідали ми холодною яловичиною, коли раптом звернули увагу на те, що забули взяти гірчицю. Мені здається, що більше ніколи в житті ні раніше, ні після того мені так не хотілося гірчиці, як того ранку. Як правило, я взагалі байдужий до гірчиці і вживаю її час від часу. Але зараз... Я був ладен віддати за неї все на світі. Не знаю, скільки світів може бути у Всесвіті, але я віддав би їх усіх тому, хто саме тієї митті, приніс би мені ложку гірчиці. Коли я чогось хочу і не можу його отримати, я ладен на все. Гарріс сказав, що за гірчицю він також віддав би все на світі. Якби хтось у той час прийшов до нас із банкою гірчиці, йому би надзвичайно пощастило». Він до кінця своїх днів володів би всіма світами. Хоча, хто зна. Якщо б у нас із Гаррісом вже була гірчиця, ми, напевно, спробували б переглянути нашу угоду. Ухоплена бажанням утримати, людина робить несусвітні пропозиції. Та, отримавши бажане, починає розуміти, якими безглуздими вони є відносно вартості отриманого. Мені розповідали про одного чоловіка, який вирушив у гори у Швейцарії. Він казав, що віддав би все на світі за кухоль пива. Та коли дістався якоїсь невеличкої пивнички, де воно було, обурення його немало меж, бо з нього запросили п'ять франків за пляшку. Він назвав це грабунком і навіть написав до Таймс. Над човном панувала гнітюча атмосфера, гірчиці у нас не було. Ми мовчки жували нашу яловичину, і наше існування видалося беззмістовним і нецікавим. У думках проходили щасливі дні дитинства і чути було лише наші зітхання. Коли ми доплентались до яблучного пирога, на душі трішки просвітліло. А коли Джордж витягнув із кошика бляшанку за ананасами і викотив її на середину човна, нам здалося, що життя не таке вже й погане. Ми троє дуже любимо ананаси. Ми розглядали малюнок на бляшанці, ми думали про те, який там сік, посміхались один до одного, а Гаріс уже навіть приготував ложку. Тоді ми стали шукати ножа, щоб відкрити бляшанку. Перевернули все догори дном у кошику, вивернули усе з валіз, підняли дошки, на дні човна винесли все на берег і перетрусили. Відкривачки... Не було. Гарріс спробував відкрити бляшанку кишеньковим ножем. Ніж зламався, і він неабияк порізався. Джордж спробував ножицями. Ножиці вистрибнули з рук і мало що не виколули йому очі. Поки ці двоє перев'язували рани, я вирішив зробити в бляшанці отвір гострим кінцем бахра. Але багор вислизнув, і як наслідок я опинився між човном і берегом на два фути в брудній воді. Бляшанка без жодної подряпини покотилася і розбила чашку. Ми оскаженіли. Ми взяли бляшанку на берег. Гарріс пішов у поле і приніс величезний гострий камінь, а я повернувся до човна і виволік звідти щоглу. Джордж тримав бляшанку. Гарріс приставив до неї згори гострий кінець каменю, а я взяв щоглу, підняв її високо і щосили опустив. Того дня Джорджіві врятував життя його солом'яний капелюх. Він його досі береже, точніше те, що від нього лишилося. І зимовими вечорами, коли, попихкуючи люльками, друзі розповідають усякі бувальщини про небезпеки, через які їм довелося пройти, Джордж приносить його і показує всім довкола, знову і знову розповідаючи ту історію, щоразу прикрашаючи її новими небувалими подробицями. Гарріс відбувся незначними синцями. «Потім я взяв бляшанку і почав утовкти її щеглою. Я товк її, доки не втратив сили, після чого вона перейшла до рук Гарріса. Ми позбивали на ній усі краї». Ми розплющили її, вона набувала усіх відомих геометрій форм, але, бодай, крихітної дірочки зробити нам не вдавалось. Потім до неї взявся Джордж. Він так її гамселив, що вона набула якоїсь незрозумілої, неземної і неприродно-потворної форми. Джорджі аж самому стало страшно, і він відкинув щоглув бік. Ми сіли на траву і мовчки дивилися на неї. Через усю банку проходила довга вм'ятина, яка нагадувала їдку посмішку. Це нас так розлютило, що Гарріс схопив її та жбурнув далеко на середину річки, і поки вона тонула, їй у слід ми посилали прокляття за всі ті страждання, які вона змусила нас витерпіти, а потім сіли в човен і погребли звідти, не зупиняючись до самого Мейденхеда. Майденхед надто високої про себе думки, тому не можна вважати його приємним. Це улюблене місце річкових денді та їхніх розчепурених супутниць. Це місто вишуканих готелів, які відвідують переважно розпещені франти і балерини. Це відьомська кухня, на якій плодяться оті річкові демони пароплави. У всякого князька із лондонської газети є маленький будиночок в Мейденхеді а героїня тритомного роману обов'язково обідає там, коли вкотре виходить позабавлятися з чиїмось чоловіком. Ми швидко минули Мейденхет і попливли повільно та спокійно, споглядаючи довколишню красу, яка оточувала нас на підході до Боултерівського та Кукхемського шлюзів. Лівденський ліс, досі в своєму ніжному весняному вбранні, наблизився до самої води і вигравав неповторним розмаїттям тендітної зелені. Ці місця в їхній незайманій красі, напевно, є найбільш привабливими на всій річці, і нам хотілося якнайдовше залишатися в нашому маленькому човні серед цього спокою і тиші. Одразу за Кукхемом ми звернули в обвідний канал і зупинились, щоб попити чаю». Коли ми пройшли шлюз, уже настав вечір. Здійнявся прохолодний вітерець. Як не дивно, в нашому напрямку. Чомусь завжди, коли ви на річці, вітер рішуче налаштований проти вас. Уранці, коли ви вирушаєте в подорож на один день, він дме вам назустріч. Ви довго грибете, думаючи, як легко буде повертатися під вітрилом. Але після того, як ви вже попили чаю, він чомусь розвертається, і назад вам знову доводиться наполегливо грибти проти нього. Якщо ж ви забудете взяти із собою вітрило, в який би бік ви не пливли, вітер завжди буде тільки попутним. Також воно є. Цей світ – лише випробування, і як іскрам призначено летіти догори, так людині від самого її народження – Призначено долати труднощі, проте цього вечора десь на горі, напевно, помилилося. Замість того, щоб дути нам в лице, вітер повернули у спину. Без зайвого галасу, поки там не зрозуміли, що до чого, ми швиденько поставили вітрило, а самі, поринувши в роздуми, розляглись у човні. Вітрило випнулося і натяглося, скрипнула щогла і човен помчав. Я був біля стерна. Не знаю більш захопливого відчуття, ніж коли пливеш під вітрилом. Це найбільше схоже на відчуття польоту, якщо він, звичайно, не увісні. Здається, вітер на крилах несе вас кудись уперед, невідомо куди. Ви перестаєте відчувати себе тим неповоротким, важким і немічним витвором із глини, який звиваючись, плазує по землі. Ви, часточка природи. Буття ваших сердець зливається воєдино. Вона обіймає вас своїми руками і пригортає до грудей. Ви єдині духом. У всьому тілі ви відчуваєте легкість. Вітер співає вам пісень. Земля здається такою далекою і такою маленькою. А хмаринки, які так близько над вашою головою, ваші побратими, і ви простягаєте до них свої руки. Річка – Належала нам. Лише в далині посеред її плеса видніла рибальська плоскодонка з трьома рибалками на ній. Наш човен плавно ковзав над водою, минаючи лісисті береги, і жодному з нас навіть не хотілося розмовляти. Я кермував. Коли ми підпливли ближче, то побачили, що ті троє рибалок були старими та похмурими. Вони сиділи на стільчиках у плоскодонці, і уважно стежили за своїми вудками. Багряні промені вечірнього сонця відбивались у воді якимось містичним сяйвом, немов охоплені полум'ям, стояли велетенські дерева, а вгорі тихо пропливали вкриті позолотою довгі вервечки хмар. Це був час, коли все довкола, ніби зачароване, поринає у надію і смуток. На тлі пурпурового неба дихало вітрило. Довкола нас. Опускалися сутінки, укутуючи світ різнобарвними тінями, а позаду підкрадалась ніч. Здавалося, що ми лише лицарі з давньої легенди. Пливемо через етимниче озеро в невідоме царство Темряви, до великої країни, де ховається сонце. Але до царства Темряви ми не допливли. Ми врізались прямісінько в плоскодонку, на якій рибалили троє стариків. Спочатку ми не могли второпити, що трапилося, бо за вітрилом нічого не було видно. Але з характеру мови, що лунала у вечірньому повітрі, ми зрозуміли, що поряд з нами людські істоти і що вони роздратовані і незадоволені. Гарріс опустив вітрило, і нам усе стало зрозумілим. «Ми збили тих трьох старих джентльменів з їхніх стільчиків, і вони звалились на купу на дні човна». І тепер вони зі стогонами намагаються повільно відділитися один від одного, струшуючи із себе рибу, при цьому вони щедро обсипали нас лайкою. Це були неабияка лайка, це були довгі, ретельно продумані, змістовні фрази, які охоплювали все наше життя і сягали в далеке майбутнє разом з усіма нашими родичами і всім, що нас стосувалося. Це була справжня. Добірна лайка. Гарріс сказав їм, що просидівши цілий день із вудкою, вони мають бути нам вдячні за невеличке пожвавлення, а також додав, що він вражений і засмучений тим, що люди їхнього віку так легко піддаються своєму настроєві, але це аж ніяк не допомогло. Після цього Джордж оголосив, що кермувати буде він. Він сказав, що навряд чи можна сподіватися, що мізки на кшталт моїх могли повністю присвятити себе керуванню човном, і поки ми не потонули, буде краще, коли за човном слідкуватиме звичайна людина. Він узяв мотузки і довів нас до Марлоу. У Марлоу ми залишили човна біля мосту і пішли ночувати в корону. Розділ 13 Марлоу одне з найприємніших міст на річці, які мені відомі. Це галасливе, жваве містечко, правду кажучи, загалом не дуже мальовниче, але в ньому можна знайти безліч привабливих куточків та вуличок, споглядаючи залишки склепінь, зруйнованого моста через Темзу. Можна повернутися в своїй уяві до тих днів, коли Ельгар Саксонський заволодів маєтком Марлу, а потім його захопив Вільгельм, щоб передати королеві Матильді. Пізніше він перейшов до ерлів Ворвікських, а потім до досвідченого лорда Педжета, радника наступних чотирьох королів. Якщо після подорожі річкою вам захочеться прогулятися пішки, ви зможете втішатися красою, якою сповнена вся околиця, хоча саме річка тут найкрасивіша. Униз до Кукхема, за лісом куорі та Луками, багатство краси неймовірне. Старий добрий ліс куорі. Твої вузенькі круті стежинки, Твої сповнені спогадів про сонячні, літні дні, Невеличкі галявинки, на яких бавиться вітер. Привиди усміхнених облич прогулюються Твоїми тінистими просіками, а в шелесті листя Тихо звучать голоси далекого минулого. Від Марлоу до Сонінга ще красивіше. На правому березі, не доходячи півмилі до Марлузького мосту, височить велике старе Бішемське аббатство. Колись за його кам'яними стінами лунали голоси лицарів-тамплієрів, і в різні часи воно слугувало маєтком Анни Клевської та королеви Єлизавети. Стільки всього трагічного та водночас хвилюючого таїть воно в собі оздоблена губеленами спальня, потаємна кімната у стін. А привид Леді Холлі, котра забила до смерті свого маленького сина, і досі бродить там ночами, намагаючись вимити у примарній чаші свої примарні руки. Тут спочиває всемогутній Ворвік, якому тепер байдуже до таких повсякденних речей, як зимні королі та королівства, а також Солсбері, щоб послужив у хорошу службу при пуат'є. Зовсім поряд за бадством, над самою річкою, стоїть Бішемська церква, і якщо на якісь могили та пам'ятники, є варто подивитися, то це у Бішемській церкві. Там, під Бішемськими буками, плаваючи у човні, той самий Шеллі, який потім жив у Марлоу, його будинок і досі стоїть на Вест-стрит, написав – обурення ісламу трохи вище біля греблі в Харлі я часто замислювався над тим що навіть якби я залишився тут на місяць мені забракло б часу щоб насолодитися красою тутешнього краєвиду Містечко Харлі це п'ять хвилин пішки від шлюзу, одне з найдавніших на всій річці. Воно існує, як то кажуть у старій прикасті ще з тих похмурих часів від часів короля Себерта та короля Оффи. Одразу за греблею, вгору по річці, лежить Данське поле. Тут стояли табором завойовники Данції, піде час свого походу на Глостершир. Трохи віддалік, біля самого вигину річки, стоять залишки Медменхемського абатства. Відомі медменхемські чинці, або їх ще звикли називати клуб пекельного вогню, членом якого був сумнозвісний Вілкс, створили братство. Його девіз «Роби так, як тобі до вподоби» і досі красується над напівзруйнованим входом до аббатства. Задовго до того… Як було створено це лже абатство з його збіговиском нечистивих блазнів, на тому самому місці стояв монастир більш суборих правил, і його ченці були зовсім не схожими на тих розпусників, які змінили їх через 500 років. Ченці цистиріанці, абатство яких було там у 13 столітті, замість одягу. Носили грубі ряси з каптурами і не їли ні м'яса, ні риби, ні яєць. Вони спали на соломі і о півночі вставали, щоб правити месу. Весь день вони проводили в праці, читанні та молитвах. Усе їхнє життя було сповнене мертвого мовчання, тому що жоден з них не промовляв ні слова. У такому мальовничому, такому яскравому, створеному Богом місці – Таке похмуре братство із таким похмурим життям у ньому. Дивно, що голоси довколишньої природи, ніжні переспіви води, шепіт трави біля річки, музика непосидющого вітру не допомогли цим ченцям якось по-іншому зрозуміти сенс життя. Цілими днями в глибокому мовчанні вони прислухалися, чи не зійде до них голос з небес. А він щодня і щоночі промовляв до них незвіченною кількістю звуків, але вони його не чули. Від Медменхема до чудового гемблдонського шлюзу річка сповнена неповторного миру і спокою. А далі за Грінлендсом там стоїть не надто привабливий будинок мого газетяра, спокійного, скромного, поважного джентльмена, якого влітку можна часто зустріти в цих місцях, коли він енергійно грибе у човні або розмовляє з наглядачем шлюзу, і аж за Генлі усе довкола виглядає дещо бідним і безрадісним. У понеділок вранці в Марлоу ми встали досить таки рано. Перед сніданком ми пішли купатися, а коли поверталися, Мен Морансі показав себе неперевершеним віслюком. Єдине, що ми з Монморанці по-різному сприймаємо – це коти. Я люблю котів, а от Монморанці – ні. Коли я бачу кішку, я кажу «бідна киця» і зупиняюся, щоб погладити по голові. Вона піднімає хвоста, вигинає спину і треться носом об мої штани. Між нами панує взаєморозуміння і спокій. Коли же кішка потрапляє на очі Монморанці, про це знає вся вулиця. Якби звичайна, поважна людина дбайливо використовувала всі ті лайки, які виплескуються за 10 секунд, їй би вистачило їх на все життя. Я не докоряю йому, зазвичай я обмежуюсь тим, що даю йому запотиличника або кидаю в нього каменем, тому що сприймаю це як його єство. У фокстер'єрів уже принароджені в чотири рази більше гріхів, ніж у будь-якого іншого собаки. Нам, християнам, доводиться роками докладати зусиль, щоб хоч якось змінити хуліганську природу фокстер'єрів. Пам'ятаю якось, я зайшов до вестибюля Хеймаркетського універмагу. Довкола було багато собак. Вони чекали на своїх господарів, які пішли до магазину скуповуватися. Там були мастів, одна чи дві колі, Сен-Бернар, кілька ретриверів і ньюфаундлендів, французький пудель з кучмою шерсті на голові та зовсім голим тілом, бульдог, декілька крихітних, наче іграшкових, завбільшки зі щура песиків, та пара йоркшерських дворнях. Вони спокійно й терпляче сиділи, поринувши у свої думки. У вестибюлі панували мир і злагода. Атмосфера в ньому була сповнена покірності, доброти і спокійного смутку. І ось до кімнати війшла гарненька молода леді. На повідку вона вела сумирного на вигляд невеличкого фокстер'єра. Вона також залишила його там, прив'язавши між бульдогом та пуделем. Якийсь час він сидів і оглядався довкола. Потім звів очі догори і склалося враження, що він думає про свою матір. Потім він позіхнув. Потім подивився на інших собак. Вони були мовчазними, поважними і сповненими гідності. Він поглянув на бульдога, що тримав праворуч від нього. Потім на пуделя, який гордовито виструнчився ліворуч. А тоді... Без будь-якого попередження і без найменшого приводу вкусив у того пуделя за передню лапу. Страдницький Лемент сповнив тихий напівморок вестибюля. Схоже, результат його першої спроби припав йому до душі, тож він вирішив продовжити і трішки всіх розворушити. Він стрибнув на пуделя, а потім рішуче атакував колі. Та прокинулась і, негаючи ймити з Гаукотом, кинулася в жорстокий двобій з путилем. Після того фокстер'єрчик повернувся на своє місце і вхопив бульдога за вухо, намагаючись прогнати його. Бульдог – надзвичайно справедлива тварина, накинувся на всіх, кого міг дістати, включно зі швейцаром, що дало маленькому тер'єрові можливість безперешкодно насолоджуватися сутичкою з дворнягою, яка зовсім цього не заперечувала. Тому, хто знає собачу натуру, Навряд чи потрібно розповідати, що до того часу всі інші собаки у вестибюлі гризлися так, ніби від результату бою залежало їхнє життя чи їхній притулок. Великі собаки скубилися одне з одним, а ті, що менші, воювали між собою і у вільну хвилину хапали великих за лапи. Вестибюль перетворився на справжнє пекло. Лемент стояв неймовірний. На дворі зібрався натовп. Люди допитувалися, що це там за зібрання, або кого там убили і за що. Прибігли чоловіки з жердинами та мотузками і спробували розтягти собак. Навіть поліцію викликали. У розпалі гармидеру повернулася та гарненька молода панянка, схопила свого любого песика на руки, він уже вклав долі дворнягу щонайменше на місяць і тепер сидів з виглядом новонародженого ягняти, поцілувала його і запитала, чи його не вбили і що з ним зробили оті величезні, мерзотні та жорстокі собацюри. А він пригорнувся до неї і дивився їй в очі так, ніби хотів сказати, «Який же я радий, що ти прийшла і забрала мене подалі від цього ганебного видовища!» Вона сказала, що керівництво універмагу не має впускати таких от великих і злих собак туди, куди приходять зі своїми собаками поважні люди, і що вона має намір подати на декого до суду. От така вже вона – природа фокстер'єрів. Тому я не засуджую Монморансі за його схильність ганятися за котами, але того ранку він пожалкував про те, що дав їй волю. Як я вже казав, ми поверталися з купання, і коли дійшли до досередини Хай-стрит, перед нами від одного з будинків вискочив кіт і побіг через дорогу. Мон скрикнув від радощів. Це був крик мужнього воїна, який бачить, що ворог іде прямісінько до його рук. Напевно, так кричав Кромвель, коли побачив шотландців, що спускалися пагорбами, і тут таки кинувся за здобиччю. Його жертвою був великий чорний кіт Том. Я ще не бачив такого великого кота, так само, як і такого пошарпаного. У нього не було половини хвоста, одного вуха і значної частини носа. Він був надзвичайно довгим і м'язистим, здавався втіленням спокою і самовдоволення. Монморанці кинувся за бідолажним котом зі швидкістю 20 миль на годину. Але кіт не поспішав. Схоже, він навіть гадки не мав, що його життю загрожує небезпека. Він собі спокійно дріпотів, аж поки його потенційний убивця не наблизився до нього на один ярд. Тоді він розвернувся і всівся посеред дороги. Він поглянув на Монморанці добродушним допитливим поглядом, наче запитував «Ви щось хотіли, сер?» Хробрості Монморанці не бракувало ніколи. Але у вигляді того кота було щось незвичне, від чого навіть у найвідважнішого пса стислося б серце. Він різко зупинився і поглянув на Тома. Вони обидва мовчали. Дивлячись на них, можна було собі уявити, що між ними відбувається розмова, щось на зразок «кіт». «Чи можу я чимось вам допомогти?» Монморанці «ні-ні, дякую, кіт». Якщо вам справді щось потрібно, ви, не соромлячись, можете сказати». Монморанці, відступаючи вниз, погайстрит. «О, ні-ні, справді не переймайтеся. Схоже, я помилився. Мені видалося, що ми знайомі. Вибачте, що потурбував вас». «Кіт? Ну що ви? Навпаки, це мені було приємно. То ви впевнені, що вам нічого не потрібно?» Монморанці, продовжуючи відступати. «Цілком-цілком, дякую. З вашого боку це дуже люб'язно. Усього найкращого, кіт. І вам також». Після цього кіт підвівся і пішов собі далі, а Монморанці, підібгавши те, що зветься хвостом, обережно повернувся до нас і зайняв непомітну позицію позаду. До сьогодні від самого слова «кіт» Монморанці весь здригається і дивиться на вас таким жалісним поглядом, наче хоче сказати, будь ласка, не треба. Після сніданку ми пішли скуповуватися, аби заповнити човен харчами на три дні. Джордж сказав, що нам слід набрати овочів. Не вживати овочів не дуже корисно для здоров'я. Він додав, що їх дуже просто готувати і пообіцяв, що буде цим займатися сам, тож ми взяли кілька пунктів картоплі, бушель, гороху і кілька капустин. З готелю ми взяли пиріг з яловичиною, кілька пирогів з агрусом і баранячу ногу, фрукти, тістечки, хліб, масло, а також джем, бекон та яйця ми придбали в місті. Наш від'їзд з Марлу, я б сказав, був одним із наших найбільших досягнень. Це було щось величаве та вражаюче, і водночас у ньому не було жодної демонстративності. У кожній крамниці, куди ми заходили, ми наполягали, щоб нам одразу все запаковували і відправляли разом з нами, і ніяких «Гераст, сер, я зараз же відправлю, Русильний буде там скоріше за вас», а потім самим висиджувати на пристані, двічі повертатися в крамницю і здіймати галас. Ми чекали, коли спакують кошики, і забирали розсильних із собою. Чітко дотримуючись цього правила, ми обійшли добрячу кількість крамниць. Наслідком було те, що коли ми скінчили, слідом за нами йшла ціла команда розсильних із кошиками наїдків, яких тільки душа бажає, а наш похід униз до річки по Гай-Стрит – був таким вражаючим видовищем, якого Марлоу, напевно, вже давно не бачив. Порядок процесії був таким. Монморенсі із палицею в зубах. Дві не зовсім пристойного вигляду дворняги – друзі Монморенсі. Джордж із плащем та покривалом в руці з короткою люлькою в зубах. Гарріс – який намагався їти невимушено та граційно, несучи в одній руці роздуту валізу, а в іншій – пляшку з лимонним соком, розсильні від продавця овочів та від пекаря з кошиками. Коридорний з готелю з кошиком, розсильний від кондитера з кошиком, розсильний від бакаліника з кошиком, якийсь плехатий пес, розсильний із сирної крамниці з кошиком, чоловік із мішком, приятель чоловіка з мішком, з руками в кишенях і глиняною люлькою в роті, розсильний від торговця фруктами з кошиком, я з трьома капелюхами та парою черевиків у руках і з виглядом, ніби як я до цього всього не маю жодного стосунку. Шестеро хлопчаків та чотири бездомних пса. На пристані човняр запитав «Дозвольте запитати, сер, у вас баркас чи критий бот?» Коли ми сказали йому, що в нас весловий човен, він, схоже, був здивований. Того ранку перві баркаси завдали нам чимало клопоту. Це було саме напередодні Хенлейської ригати – і величезна їх кількість йшла вгору по ріці, деякі самі по собі, деякі – з плавучим будиночком на буксирі. Я щиро ненавиджу парові баркаси. Мені здається, що їх ненавидить кожен, хто грибе у човні. Коли я дивлюсь на паровий баркас, я його не бачу, лише відчуваю, як мені хочеться заманити його в якусь віддалену місцину на річці, і там у тиші, є на самоті задушити». У парових баркасів є надмірна самоупевненість, яка завжди викликає в мене найгірші почуття. Я завжди стугою згадую ті старі добрі часи, коли будь-кому можна було пояснити, що ви про нього думаєте, за допомогою сокири та лука зі стрілами. Самого виразу обличчя людини, яка стоїть біля стерна з руками в кишенях та сигарою в зубах, достатньо для того, щоб виправдати дії, що позбавили б його спокою, а його сповнений зверхності свисток з вимогою забратися геть з дороги забезпечив би, я в цьому переконаний, вирок будь-якого суду присяжних у складі побережних мешканців як убивство заради захисту. Їм доводилось добряче посвастіти нам, щоб ми забралися з дороги. Я не буду вихвалятися, але скажу вам по правді, що за той тиждень наш невеличкий човник завдав їм клопотів, затримок та неприємностей більше, ніж усі інші човни на річці, разом узяті. «Попереду паровий баркас!» – вигукує хтось із нас, побачивши ворога в далині. «Замить у нас все готово до зустрічі з ним». Я берусь за мотузки, а Гарріс і Джордж сідають поряд зі мною. У зі ми обертаємося спиною до Баркаса, і човен потихеньку випливає на середину річки. Баркас зі свистом наближається, а ми собі пливемо. Приблизно за сотню ярдів він починає свистіти немовно біжений. Люди на Баркасі нахиляються над бортом і кричать до нас, але ми їх ніколи не чуємо. Гарріс... Розповідає нам анекдоти про свою матусю, а ми з Джорджем намагаємось не пропустити жодного слова. Потім той баркас видає останній свисток та такий, що мало не розривається котел, дає задній хід своїм двигунам, випускає пару, починає крутитися і сідає на мілину. Усі, хто є на борту, збираються на носі і кричать на нас. Люди на березі щось нам гукають. Усі човни, що пропливають повз нас, зупиняються, аби долучитися до всього цього, аж поки всю річку, на милі, вгору і вниз, не охоплює шалене хвилювання. Аж раптом Гарріс обриває свою розповідь у найцікавішому місці, дивиться вгору з легким подивом і каже Джорджеві «Диви, Джордже, щоб я з цього місця не встав, якщо це не паровий баркас». А Джордж відповідає, «Ти знаєш, мені здалося, ніби я щось чув». Ми починаємо нервувати і хвилюватися. Ми не знаємо, як забрати човна з дороги, а люди на баркасі, зібравшись біля борту, дають нам вказівки. «Правим, правим, загрібай, йолопе! Лівим назад!» «Та ні, не ти, він! Дай спокій, мотузкам!» «Ти що, не чуєш? А тепер разом!» «Та не туди! Та бодай вас!» Потім вони опускають човна і приходять нам на допомогу. Після 15 хвилин зусиль вони забирають нас зі свого шляху і можуть спливти далі. Ми їм дуже дякуємо і просимо взяти нас на буксир, але цього вони ніколи не роблять. Ми придумали ще один спосіб, як дратувати пасажирів аристократичних парових баркасів. Ми в ніби впевнені, що це якась гулянка, і запитуємо в них, чи вони не з панів К'юбітів чи Бермонтсейського ордену, а потім просимо їх позичити нам каструлю. Літні леді, які не звикли до річки, нервують від самого вигляду парових баркасів. Пригадую, як одного разу я плив від Стейнса до Вінзора. Ця ділянка річки особливо багата на ті механічні чудовиська у компанії з трьома такими пані. Це було дуже захопливо. Щойно їм на очі потрапляв будь-який паровий баркас, вони відразу ж наполягали на тому, щоб пристати до берега і зачекати на суші, доки він не зникне знову. Вони казали, що їм дуже шкода, але, пам'ятаючи про свої родини, вони не можуть піддавати себе ризикові. Біля гемблдонського шлюзу в нас закінчилась питна вода, тож ми взяли дзбанок і пішли набрати води до наглядача шлюзу. У нас завжди говорив Джордж. З улесливою посмішкою він спитав, «А чи не можна у вас розжитись водою?» «Звичайно!» Відповів старий джентльмен. Беріть, скільки вам потрібно, а решту залиште. Дуже вам дякуємо, пробурмотів Джордж, озираючись довкола. Але де вона у вас? Там, де й завжди, мляво промовив у відповідь джентльмен. Якраз під вами. Щось я її не бачу, обертаючись, сказав Джордж. Та де ж ваші очі? спитав чоловік, повертаючи Джорджа і показуючи йому на річку. Он її скільки хіба не бачите? А. вигукнув Джордж, зрозумівши що до чого. Але ж ми не можемо пити воду з річки. Так, це не корисно, але трішки випити можна, відповів старий. Саме її я її п'ю впродовж останніх п'ятнадцяти років. Джордж відповів, що в такому випадку його зовнішність – не найкраща реклама для цього товару, і що він надав би перевагу воді зі свердловини. Воду ми набрали в будинку трохи вище. Припускаю, що та вода також була річковою. Але ми цього не знали, тому все минуло добре. Очі не бачать, шлунок перетравлює. Одного разу ми спробували річкової води. Це було під час тієї ж подорожі, тільки трохи пізніше. Нічого доброго з того не вийшло. Ми йшли за течією і поблизу Вінзора звернули у відвідний канал, щоб попити чаю. Наш дзбанок був порожній, і нам лишалося або плевти далі без чаю, або набрати води з річки. Гарріс сказав, що варто спробувати. Він твердив, що коли воду прокип'ятити, все буде гаразд, і що всілякі шкідливі мікроби під час кип'ятіння загинуть. Ми набрали в чайник води з відвідного каналу темзи і поставили її кип'ятити. Ми дуже ретельно стежили за тим, щоб вода справді таки закипіла. Ми зробили чай, вмостилися якомога зручніше і зібралися вже чаювати. Аж раптом Джордж, мало що не чашки до рота, вигукнув. «А це що таке?» «Що?» – запитали ми з Гаррісом. «Ось це, відповів Джордж, дивлячись на захід. Гарріс і я повернули голови в напрямку його погляду, повільно за течією до нас наближався собака. Це був... Найспокійніший і найсумирніший собака з усіх, яких мені будь-коли доводилось бачити. Я ще не зустрічав собаки, в якого був би такий задоволений вигляд. Здавалося йому все було байдуже. В глибокій задумі він плив собі на спині, до догори усі свої чотири лапи. Це був, я сказав би, пристойний пес із добре розвинутою грудною кліткою. Він наближався до нас, безтурботний, сповнений гідності і спокою, а потім, порівнявшись із нашим човном, зручно влаштувався на ночівлю ближче до очерету. Джордж сказав, що йому вже не хочеться ніякого чаю, і виплеснув свій чай у воду. Гарріс також перестав відчувати будь-яку спрагу і зробив так само. «Я вже випив половину свого, але тепер шкодував про це». Я запитав Джорджа, чи можу я, на його думку, підхопити тих. Він відповів, що навряд чи це можливо. Скоріше за все, гадав він, мені вдалося цього уникнути. У будь-якому разі, впродовж найближчих двох тижнів, я знатиму це напевно. У гору по каналу ми пішли до Воргрейва. Це найкоротший шлях, який виводить вас від правого берега одразу на півмилі вище маршського шлюзу. Ним варто користуватися. Це чудова тіниста ділянка річки. Крім того, ви скорочуєте шлях на добрих півмилі. Звичайно ж, вхід до нього перегороджено кілками та ланцюгами а до укола висять дошки з попередженнями і загрозами всіляких тортур, ув'язнення та смерті кожному, хто насмілиться гребти цими водами. Дивно, що ці прибережні нахаби ще не висловлюють претензій на річкове повітря і не погрожують сорока шилінгами штрафу всім, хто ним дихає. Але хорошому гребцеві обійти ті всі кілки та ланцюги нічого не варто». А щодо дощок, то якщо у вас є вільних п'ять хвилин і поблизу нікого немає, зірвіть одну-дві з них і пошбурте в річку. Ми добралися до половини каналу і зупинилися, щоб поснідати. Саме під час цього сніданку нам з Джорджем довелось пережити досить серйозне потрясіння. Гарріс також пережив потрясіння, але, як на мене, його потрясіння ніяк не можна порівняти з тим, що довелось пережити нам із Джорджем. Ось послухайте. Ми сиділи на траві ярдів за десять від берега. Ми щойно примустилися, щоб взятися до їжі. Тримаючи на колінах пиріг з яловичною, Гарріс різав його на шматки, а ми з Джорджем чекали зі своїми тарілками в руках». «Дайте хто-небудь ложку», – сказав Гарріс, – «я хочу зачерпнути підливи». Кошик стояв за нами, і ми з Джорджем повернулися, щоб дістати з нього ложку. Ми діставали її секунд п'ять, не більше, а коли обернулися знову, Гарріса з пирогом не було. Навкруги розлягалось чисте поле, на сотні ярдів довкола жодного дерева чи якого-небудь куща. Упасти в річку він не міг, бо ми сиділи перед ним з боку річки, і щоб зробити це, йому довелося б перелізти через нас. Ми з Джорджем подивилися навколо, а потім поглянули один на одного. «Він що? Вознісся на небеса?» – запитав я. «Навряд чи йому там був би потрібен пиріг», – відповів Джордж. Його зауваження видалось досить вагомим, тож варіанти з небесами ми відкинули. «Мені здається», – сказав Джордж, – «що стався землетрус». Ця його думка, звичайно, була більш зрозумілою і реальною, а потім із нотками смутку в голосі додав «краще б він не різав того пирога». Зітхнувши, ми знову поглянули туди, де востаннє бачили Гарріса і пиріг. Кров у наших жилах застигла, а волосся стало дибки, бо ми побачили… Голову Гарріса. Нічого більше. Саму голову. Вона стирчала посеред високої трави, обличчя почервоніло, і на ньому чітко було видно вираз надзвичайного обурення. Першим оговтався Джордж. «Скажи що-небудь!» – вигукнув він. «Ти живий чи мертвий? І де решта тебе?» «Не прикидайтеся невинними дурниками!» Промовила Гаррісова голова. «Я переконаний, що ви це зробили навмисно!» «Зробили що?» Вигукнули ми з Джорджем. «Що-що! Посадили мене ось тут!» «Безглуздий, тупий жарт!» «Тримайте пиріг!» Із самих, як нам здалося, надр землі з'явився пиріг, досить пом'ятий і пошматований. Слідом за ним здійнявся Гарріс, увесь розхристений, брудний і мокрий. Виявилось, що сам того не знаючи, він зив на краєчку невеликої канави, яку за високою травою зовсім не було видно, і, відхилившись трішки назад разом із пирогом, перекинувся в неї. Потім він казав, що йому ще не доводилось відчувати такого подиву, як тоді, коли він почав провалюватись, не в змозі навіть збагнути, що відбувається. Спочатку він вирішив, що настав кінець світу. Гарріс і досі думає, що ми з Джорджем усе це влаштували навмисно. Ось такі несправедливі підозри переслідують навіть найбільш безвинних, як казав поет, хто зможе уникнути наклепу. А і справді, хто? Розділ чотирнадцятий Після сніданку нам вдалося зловити легкий вітерець, і він потихеньку поніс нас повз ворг-грейв і шиплейк. Причаївшись за звиваної річки, розніжений під дрімотними променями полуденого літнього сонця, ворг-грейв відтворює чудову картину старовини, яка надовго залишається в пам'яті. Готель «Святий Георгій і змій» у Ворг-Грейві може похизуватися своєю вивізкою. З одного боку, її розписав Леслі, член Королівської академії, а з іншого – Ходжсон, що родом із Ходжсона. Леслі зобразив битву, а Ходжсон – сцену після битви, на якій Георгій, зробивши свою справу, насолоджується пінтою пива. У Воргрейві жив дей автор Сентфорда і Мертона. Там же, що ще більше додає слави Воргрейву, його було і вбито. У церкві стоїть пам'ятник. Місіс Сарі Хілл, що заповідала щороку на Великдень, ділити один фунт між двома хлопчаками та двома дівчатками, які завжди в усьому слухалися своїх батьків, ніколи не лаялися, не брехали, не крали і не били вікон. Уявити тільки, відмовитися від усього цього заради п'яти шилінгів на рік. Направду, вони того не варті». Розповідають, що колись, багато років тому, у місті з'явився хлопчик, котрий справді ніколи нічого такого не робив, принаймні ніхто не міг сказати, що він це робив, що зрештою і вимагалося. За це його було нагороджено короною слави, а впродовж трьох тижнів потому його у скляній шафі виставляли на показ у залі мерії. Що сталося з грішми після того, не знає ніхто. Кажуть, що їх завжди передають найближчій галереї воскових фігур. Шиплейк – красиве село, однак лежить воно за пагорбами і попечити його з річки не можна. У Шиплейкській церкві брав шлюб Теннісон. Ближче до Сонінга річка звивається поміж багатьох островів. Там вона дуже спокійна, мовчазна і малолюдна. Лише інколи надвечір там можна зустріти якусь парочку закоханих селян, які прогулюються її берегами. Арі та лорд Фіцнудл Нудл лишилися позаду біля Генлі, а до похмурого брудного Рединга ще далеко. Це та ділянка річки, де можна помріяти про минулі дні, згадати людей, що пішли від нас, і подумати про те, що могло б статися, але не сталося, хай йому чорт. Біля Сонінга ми вибралися із човна і пішли прогулятися містечком. Це найчарівніший куточок на всій річці. Воно більше схоже на якийсь театральний майданчик, аніж на містечко, збудоване з цегли на вапняковому розчині. Кожен будинок купається в трояндах, і зараз, на самому початку червня, своєю витонченою пишнотою, вони заполонили все довкола. Якщо ви хочете побути в Сонінгу, зупиніться в готелі «Буйвілл», що за церквою. Це справжній середньовічний сільський готель з його низенькими затишними кімнатками та грачастими вікнами, з нездоланними сходами та з вивистими коридорами і з зеленим сквериком перед входом, де вечорами на лавицях у затінку дерева збираються старі чоловіки, щоб випити кухоль Елю та погомоніти про сільські справи. Ми блукали мальовничим сонінгом десь із годину чи близько того, а потім, оскільки було вже надто пізно, щоб минути Реддинг, ми вирішили повернутися на якийсь із островів поблизу Шиплейка і зупинитися там на ніч. Коли ми туди дісталися... Було ще досить таки рано, тож Джордж запропонував скористатися чудовою нагодою і влаштувати собі вишукану смачну вечерю. Він сказав, що покаже нам, які кулінарні дива можна створити на березі річки. З овочів, із залишків холодної яловичини і взагалі з усього, що лишилося, Джордж запропонував приготувати ірландське рагу. Пропозиція видалася нам чудовою. Джордж назбирав дров і розпалив вогонь, а ми з Гаррісом взялися чистити картоплю. Я ніколи не думав, що чистити картоплю настільки складно. Більш крупіткої справи мені робити ще не доводилось. Почали ми дуже весело, я б навіть сказав грайливо, Але вже після першої картоплини від нашої бадьорості не залишилось і сліду. Що більше ми її чистили, то здавалося, більше лушпиння на ній лишалося. Коли ми нарешті обчистили все лушпиння та вирізали всі вічка, картоплини не лишилося, принаймні те, що лишилося, не заслуговувало на жодну увагу. Джордж пішов, поглянув на неї, вона була забіжки з квасолину і сказав «Е, ні, так не піде». Це марнотратство, її треба шкрепти. І ми почали шкрепти, але це виявилося ще важче, ніж чистити. Картопляж зустрічається незвичайних форм, з випуклостями, наростами, впадинами. Ми працювали безупину 25 хвилин, і все, на що ми спромоглися, було чотири картоплини. Тоді ми запротестували і сказали, що потім нам ще до ночі потрібно буде відшкрібати самих себе. Я гадки не мав, що від шкрябання картоплі людина може так забруднитися. У це важко повірити, але з тих чотирьох картоплин було стільки лушпайок, що вони вкрили нас із Гаррісом по самі вуха. Така от економія і ощадливість. Джордж сказав, що це смішно – готувати ірландське рагу з чотирьох картоплин, тож ми взяли їх із півдюжини, чи, може, трохи більше, вимули їх і вкинули, не шкрябаючи. Ми також поклали туди капустину та всипали з галон гороху. Джордж усе це перемішав і сказав, що як на нього, то трохи рідкувате. Ми вивернули все з кошиків, зібрали все, що ще не з'їли, і кинули до нашого раку. Вкинули ми туди половину пирога зі свининою та шматок холодного бекону. Потім Джордж ще знайшов половину банки консервованого лосося і також вивернув його в казан. Він сказав, що великою перевагою ірландського рагу є те, що можна позбутися багатьох непотрібних речей. Я виловив із кошика кілька надбитих яєць і долучив їх до справи. Джордж зауважив, що це додасть підливі густоти. Не пам'ятаю, що ми ще туди додавали, знаю лише, що не пропало нічого. А ще пригадую, коли вже страва була майже готова, Монморанці, який з надзвичайною зацікавленістю спостерігав за всією процедурою, серйозно над чимось замислившись, розвернувся і кудись пішов а за кілька хвилин повернувся з мертвим водяним щуром у зубах, бажаючи представити його як свій внесок до загальної справи. Чи то він хотів поглузувати з нас, чи може його бажання було щирим, цього я сказати не можу. Ми засперечалися, чи варто долучати щура до справи. Гарріс сказав, що, на його думку, все буде чудово, і коли все змішується докупи, то кожна дрібничка йде тільки на користь. Але Джордж був більш консервативним. Він сказав, що ще ніколи не чув, щоб ірландське рагу готували з водяних щурів, і винятково з міркувань безпеки він не бажає експериментувати. Гарріс зауважив, якщо ти ніколи не будеш пробувати нового, звідки ти знатимеш, яке воно? Саме такі люди, як ти, і стримують світовий прогрес. Згадай того чоловіка, що вперше скуштував німецьку сосиску. Наше ірландське рагу вдалося на славу. Я ще ніколи не отримував такого задоволення від їжі. Усе в ньому було таке насичене і таке пікантне. Старі повсякденні страви нам усім вже приїлися тут. Який аромат, який смак! Окрім того... Воно було дуже поживним. Як сказав Джордж, чого там тільки не було. Щоправда, горох із картоплею могли би бути трішки м'якшими, але у всіх нас були міцні зуби, тож ми не дуже цим переймалися. А підлива – це була казка, можливо, трохи загуста для слабкого шлунку, але, ха, ха яка ситна. Завершили ми чаєм та вишневим пирогом. Коли ми пили чай – Монморанці затіяв бійку із чайником та зазнав нищівної поразки. Упродовж усієї подорожі він виявляв неабийку цікавість до чайника. Він сідав і дивився, як той кипить. При цьому виразу пса робився якийсь заклопотний, і він щоразу гарчав на чайник, намагаючись його роздражнити. Коли той починав булькотіти і випускати пару, він сприймав це як виклик і готовий був у тієї ж миті кинутися в бій, але щоразу хтось із нас підбігав і забирав його здобич раніше, ніж йому вдавалося до неї добратися. Сьогодні Монморанці собі вирішив, що випередить нас. Тільки ночайник видав перші звуки, він підвівся, загарчав і з грізним виглядом рушив до чайника. Це був лиш невеличкий чайник, але сповнений відваги. Він зашипів і плюнув на монморанці. Та ти так, загарчав монморанці, вишкіривши зуби. Зараз я тебе навчу поважати пристойного роботящого собаку. Ти жалюгідний, довгоносий, брудний, наїднику. Ану, ходи сюди. Він кинувся на бідолашний маленький чайник і вхопив його за носик. Надвечірню тишу розітнув несамовитий лемент. Монмаранці вистрибнув із човна і вирушив на вечірню прогулянку зі швидкістю 35 миль на годину. Він тричі обіг острів, зупиняючись біля кожної калюжі, аби втопити в її холодну багнюку свого носа. Від того дня в його ставленні до чайника поєднувались водночас страх, недовіра і ненависть. Щойно той потрапляв йому на очі, він, гаркнувши і підібгавши хвоста, швиденько забирався якнайдалі. А коли чайник ставили на спиртівку, він кулею вискакував із човна і сидів на березі, доки не закінчувались усі чайні справи. Після вечері Джордж дістав своє банджо і захотів пограти. Але Гарріс заперечив, сказав, що в нього розболілася голова, і почувається він не настільки добре, щоб це знести. На думку Джорджа, від музики йому мало би стати краще. Він сказав, що музика заспокоює нерви і знімає головний біль. Він навіть кілька разів вдарив по струнах, аби показати Гаррісові, що воно таке. На це Гарріс йому відповів, що нехай краще болить голова. До того дня Джордж не вчився грати на банджо. Усі довкола відмовляли його від цього. Під час нашої подорожі річкою він якось було спробував два чи три рази поробити вправи, але в нього нічого не виходило. Гаррісових відгуків було достатньо, аби позбавити рішучості будь-кого, а тут ще Монморанці, який сідав і монотонно завивав, щойно Джордж починав грати. Можливостей жодних. «І якого біса ти вийш, коли я граю?» У бурину вигукував Джордж, намагаючись поцілити в нього черевиком. «Може, навпаки, це ти граєш саме тоді, коли йому хочеться вити», заперечив Гарріс, перехоплюючи черевика. «Дай йому спокій. Він не може не вити. У нього музичний слух, а від твоєї гри хочеш-не хочеш...», не хочеш Почнеш завивати. Тож Джордж вирішив відкласти свої студії на банджо до того часу, коли повернеться додому. Але й там особливих можливостей для цього в нього не з'явилося. Місіс П. Щоразу піднімалась до нього і казала, що їй особисто дуже подобається його слухати, але, на жаль, на горі живе пані, вона в дуже цікавому стані і лікар побоюється, що це може зашкодити дитинці. Тоді Джордж спробував виходити з бенджо вночі у сквер і практикуватися там, але мешканці поскаржились у поліцію і однієї ночі його вистежили і схопили. Усі докази були проти нього, тому його зобов'язали дотримуватися тиші впродовж шести місяців. Схоже, після цього він втратив будь-який інтерес до музики. Коли минули ті шість місяців, він ще спробував один чи два рази поновити свої заняття, але знову було те саме. Йому доводилось переборювати цілковите нерозуміння і відсутність усіляких симпатій з боку певної частини людей. Зрештою, у повному відчаї, він дав оголошення про продаж інструмента з великою знижкою у зв'язку з відсутністю потреби, і натомість взявся до опанування картярських фокусів. Так чомусь склалося. Аби навчитися грати на якомусь музичному інструменті, потрібно мати неабияку витримку. Вам здається, що суспільство заради свого ж блага має всіляко допомагати людині оволодіти цим мистецтвом. Але, на жаль, колись я знав одного хлопця, який учився грати на Волинці. Ви не повірите, який спротив йому довелося долати». Навіть від членів своєї родини він не отримував того, що можна було б назвати активною підтримкою. Його батько від самого початку був не в захваті від такого заняття і ставився до нього з цілковитою безсердечністю. Спочатку мій приятель вставав рано вранці, щоб повправлятися, але йому довелося відмовитися від своїх намірів через свою сестру. Вона була побожною і казала, що вкрай не гоже з отакого розпочинати свій день. Тоді він вирішив займатися цим уночі, коли вся його родина вже вкладалася спати. Але нічого доброго з того також не вийшло, до того ж їхній будинок зажив недоброї слави. Люди, що пізно поверталися додому, зупинялися біля нього і прислухалися, а наступного ранку містом ширились чутки, що минулої ночі в будинку містера Джефферсона сталося жахливе вбивство. Вони розповідали, як з будинку лунали крики жертви, брутальні прокльони та лайки душогуба, благання про помилування та передсмертні хрипи нещасного». Зрештою, йому дозволили займатися вдень на кухні за зачиненими дверима. Але попри всі ці застережні заходи, його найбільш вдальні пасажі все ж таки долинали до вітальні і мало не доводили його матінку до сліз. Вона розповідала, що це змушує її згадувати свого нещасного татуся. Бідолаху проковтнула акула, коли він купався біля берегів Нової Гвінеї. Чому саме це їй спадало на думку, коли вона чула звуки волинки, пояснити вона не могла. Потім йому змайстрували якусь хатину в нижній частині саду за чверть милі від будинку, і коли йому хотілося попрацювати зі своїм інструментом, то щоразу доводилось тягти його туди. Іноді, коли хтось навідувався до їхнього будинку і нічого про це не знаючи, йому забули розповісти і попередити його про це. Виходив до саду прогулятися, він раптом чув звуки волинки. Не будучи готовим їх почути, він не розумів, що коїться. Якщо це була людина з міцними нервами, з нею ставався лише напад істерії. Люди ж зі звичайними розумовими здібностями, як правило, божеволіли. Слід визнати, що досить боляче дивитися на початківця, який опановує гру на волинці. Я відчув це сам, коли слухав мого юного приятеля. Схоже, зіграти щонебудь на цьому інструменті дуже і дуже непросто. Перш ніж почати щось награвати, слід добряче вдихнути, аби повітря вистачило на весь мотив. Принаймні, так мені видалось, коли я спостерігав за Джеферсоном. Починав він величаво зі сповненої енергії войовничої ноти, яка вселяла піднесення. Але що далі він грав, то тихішою ставала мелодія, і врешті на останньому куплеті вона майже стихала і ставала більш схожою на шипіння, перемішане зі свистом. Щоб грати на волинці, треба мати неабияке здоров'я, Юний Джефферсон навчився грати на Волинці лише одну мелодію, але я ніколи не чув нарікань на брак у нього репертуару. Жодного разу. Як він казав, ця мелодія називалася «Кембели, ідуть, ура, ура», хоча його батько завжди наполягав на тому, що це дзвіночки Шотландії. З упевненістю, ніхто не міг сказати, що ж це за мелодія була насправді. Але всі погоджувалися з тим, що щось шотландське в ній таки є. Гостям дозволялося вгадувати з трьох разів. При цьому більшість із них щоразу називали іншу мелодію. Після вечері в Гарріса пропав настрій. Я думаю, що це через рагу. Він не звик розкушувати. Тож ми з Джорджем залишили його в човні, а самі вирішили побродити по Генлі – Гарріс сказав, що він собі вип'є скляночку віскі, запалить люльку, а потім підготує все на ніч. А коли ми будемо повертатися, то щоб гукнули його, і він підпливе на човні і забере нас. «Тільки дивись, не засни!» – промовили ми і пішли. «Не дуже її заснеш, коли шлунок повний рагу!» – буркнув він і погріб назад до острова. Генлі готувався до ригати, і довкола панувала суцільна метушня. Там ми зустріли чимало своїх знайомих із Лондона, і у веселій компанії час пролетів досить таки швидко. Було десь близько одинадцятої, коли ми вирушили в чотиримильну подорож додому, так ми вже звикли називати наш човен. Ніч була похмурою і доволі прохолодною, накрапав дрібний дощ. Ми втомлено плелися темними мовчазними полями, тихо розмовляючи між собою і гадаючи, чи правильно йдемо. Ми думали про наш затишний човен, про світло ліхтаря, що пробивається крізь туго напнуту парусину, про Гарріса і Монморансі, про віскі, і нам хотілося якнайшвидше до цього всього повернутися. Ми уявляли собі, як ми вже сидимо в човні, стомлені й трохи зголоднілі. Довкола темна річка, безформні дерева, а під ними ніби влетенський жук-світляк. Наш старий човен, такий любий, такий затишний, теплий і життєрадісний. Ми уявляли, як вечеряємо, наминаючи холодне м'ясо і передаючи одне одному шматки хліба. Чули, як бадьору брязкають наші ножі, як виривається з-під парусини і летить у глибоку ніч наш веселий сміх. Нам так хотілося, щоб усі наші видіння якомога скоріше стали дійсністю. Нарешті ми вийшли на дорогу, і це нас підбадьорило, тому що до того ми не були певні, йдемо ми до річки чи віддаляємося від неї, а коли втомлений і хочеться якнайшвидше лягти спати, найбільше душкуляє непевність. Коли ми проходили повз скейплейк, годинник пробив за чверть дванадцяту. Джордж замислено запитав, ти часом не пам'ятаєш, на якому з ми зупинилися? «Ні», – відповів я, – також дещо задумано. «А скільки їх тут?» «Лише чотири», – сказав Джордж. «Якщо він не спить, то все буде гаразд». «А якщо спить?» – запитав я. Але ми одразу ж прогнали від себе такі думки. Коли навпроти нас з'явився перший острів, ми погукали, однак відповіді не було. Ми пішли до другого і спробували знову, Результат був такий самий. «А, тепер я згадав», – сказав Джордж. «Ми були на третьому. З надією ми побігли до третього острова і почали гукати. Жодної відповіді. Справи серйозні шали. Було вже за північ. Готелі в Скиплику та Генлі були переповнені, а ходити від будинку до будинку, стукуючи серед ночі у двері і питати, чи не здадуть нам кімнату – було якось нехоже. Джордж запропонував повернутися до Генлі, влаштувати напад на поліцейського і таким чином здобути кімнату для ночівлі в поліцейській дільниці. Але потім ми собі подумали, а раптом він дасть нам здачі і відмовиться ув'язнити нас? Не могли ж ми всю ніч ходити і битися з поліцейськими. Окрім того, ми боялися перестаратися і отримати шість місяців в'язниці у ми зупинилися навпроти, як нам здавалося, четвертого острова. Все дарма. Дощ посилився, і схоже було, що це надовго. Ми промокли до нитки і змерзли. Нас охопив розпач. Ми вже почали думати, що, можливо, островів було не чотири, а більше, і невідомо, чи взагалі ми перебували біля тих островів. Можливо, ми були десь зовсім в іншому місті, замилю від того місця, де мали б бути, а може, ми вийшли до річки не там, де треба. У темряві все було таким дивним і незнайомим. Ми починали розуміти, як страждали залишені в лісі маленькі діти. Ми вже втратили останню надію. Так, я знаю, що завжди у романах і в казках все відбувається саме в такий момент, але хіба я в цьому винен? Коли я починав писати цю книжку, я вирішив бути вкрай правдивим у кожному слові. Саме таким я й буду, навіть якщо для цього мені доведеться вдатися до затертих фраз. І мушу вам сказати, це сталося тоді, коли ми втратили всяку надію. Отож, саме тоді, коли ми втратили всяку надію, я раптом помітив трішки нижче від нас якийсь незрозумілий таємничий вогник, що мерехтів поміж дерев на протилежному березі. Це було якесь дивне, таємниче світло. Я навіть було подумав про привидів, Але наступної миті до мене дійшло, що це наш човен. Від мого крику, що линув над водою, напевно, сама ніч здригнулась у своєму ліжку. Якийсь час ми стояли не в змозі навіть дихнути, аж ось воно, божественна мелодія темряви. Ми почули, яку відповідь нам загавкав Монморансі. Ми знову закричали. Від нашого крику могли прокинутися навіть ті семеро сплячих отруків. Я ніколи не міг зрозуміти, чому для того, щоб розбудити сімох, потрібно більше галасу, аніж для одного нам видалося. Що минула година, хоча насправді гадаю, всього хвилин п'ять, коли ми нарешті побачили, як крізь темряву повільно пробирається човен із запаленим на ньому ліхтарем, і почули заспаний голос Гарріса, який питав, де ми є. Гарріс поводився якось дивно, це було щось більше, ніж звичайна втома. Він пристав до берега в такому місці, звідки нам неможливо було перебратися в човен, і одразу ж заснув. Як ми тільки не кричали і не верещали, аби знову його розбудити і привезти до тями. Зрештою, нам це вдалося, і ми спокійно залізли в човен. Коли ми перебралися в човен, то помітили, що в Гарріса був якийсь сумний вигляд. Здавалося, що він чимось заклопотний. Ми запитали його, що трапилось, на що він відповів «Лебеді». Як виявилося, ми пришвартувалися біля самого гнізда лебедів, і незабаром після того, як ми з Джорджем пішли, повернулася самиця і здійняла галас. Гарріс її прогнав. Вона пішла, а за певний час повернулася зі своїм приятелем. Гарріс сказав, що з цією парою лебедів в нього була справжня битва. Але, зрештою, мужність і досвід взяли гору, і він їх таки розгромив. Півгодини по тому вони повернулись і привели з собою ще 18 лебедів. Якщо вірити тому, скільки їх нарахував Гарріс, то битва напевно була жорстокою. Лебеді намагалися витягти Гарріса і Монморансі з човна та втопити їх, а він, як справжній герой, захищався впродовж чотирьох годин. Багатьох із них побив, і вони попливли кудись помирати. Скільки ти казав, було лебедів? запитав Джордж. Тридцять два. Спросоння відповів Гарріс. Ти щойно казав вісімнадцять, здивувався Джордж. Я такого не казав. Пробурмотів Гарріс. Я казав дванадцять. Я що, не вмію рахувати? Що було насправді з тими лебедями, нам так і не вдалося дізнатися. Ми запитали про це його вранці, але він лише сказав, які лебеді, і схоже було, що він думає, ніби це все нам з Джорджем наснилося. О, як чудово, після всіх випробувань і страхів, сидіти у човні і відчувати, що тебе врятовано. Ми з Джорджем добре повечеряли і випили б пуншу, якби могли знайти віскі, але ми його не знайшли. Ми почали розпитувати Гарріса, де він його подів, але він робив такий вигляд, ніби взагалі не знає, що таке віскі і про що ми говоримо. Монморанці так дивився на нас, ніби щось знав, але так нічого і не сказав. Тієї ночі я спав добре, і спав би ще краще, якби не Гарріс. Я смутно пригадую, що протягом ночі... Прокидався щонайменше разів із десять, через те, що Гарріс бродив по човну з ліхтарем і шукав у свій одяг. Чомусь тієї ночі він дуже переживав за свій одяг. Він двічі піднімав мене і Джорджа, щоб пересвідчитися, чи не лежимо ми на його штанах. За другим разом Джордж не на жарт розлютився. «На якого, дітька, тобі серед ночі потрібні штани?» Розгнівано запитав він, «Лягай і спи!» Коли я прокинувся наступного разу, то побачив, що Гаріс, заклопотаний тим, що не може знайти свої шкарпетки. Останнє, що я пригадую, це те, що мене ніби перевертають на бік, і я чую бурмотіння Гарріса про парасольку, яка дивним чином кудись зникла.